Den 14 augusti 2019, och det är återigen dags för Sverige att vakna. Vad skriker det? Okontrollerat, här, tänkte jag. Det är onsdag idag, och vi har med oss en ny person här i Sverige Vaknar, men som kanske inte är så ny för er som följer nationalistiska poddar och annat. Vi som sitter här i studion i Svenskarnas hus är jag, Dan Eriksson och Magnus Öderman. Och den här mycket mystiska personen med via den digitala tjänsten internet är Kristoffer Dulni. Nej men hallå, hallå, hur står det till? Än så länge bra. Du märkte här, mitt kaffe kom fem sekunder innan vi skulle Börja sända så att jag kommer vara lite lite trög ungefär fem minuter. Sen borde hjärnan börja vakna till. Eh, hur är det med dig? Jo, jag sitter här i Stockholm med min eh, dubbel latte, extra skummad mjölk, lite krämpeppar, mm. kanel och eh, lite eh, brunt socker på. Så eh, jag är eh, fulladdad full, med. med eh, Global home och energi här då. Det är bara ekologiskt och fair trade hoppas jag. Ja, äh, absolut allting. Lidl är inköpt på av ideologiska skäl. Behöver jag säga mer. <laughs> Nej. Äh... Men det där väcker ändå en, en fråga jag tycker man kan ta sig initialt. Och det, finns det en skillnad och i sådana fall hur stor är den? och måste vi tänka på den när det gäller Stockholmshögen och Bonhögen? Jag befinner mig i rabatten tillsammans med Daniel Eriksson här i Älgarås i Västra Götaland och du befinner dig i Stockholm. Det finns ju skillnader mellan stad och land, men hur stora är de mellan, mellan oss som har den här politiska idén? Va? Vad tänker du där? Ja, alltså, vi, vi är alla alla i Stockholm, men ni lajvar ju bara lantusar. <laughs> Om jag ska vara helt ärlig. Jo, det är ju sant. Det är ju sant i sak. Visst, men eh, om du tänker bort oss utan bara sådana som faktiskt är eh, på riktigt lantisar, eh, men har, eh, har politiken. Min, jag hatar att låta så, för att jag, jag, jag, jag är en självhatande stockholmare. Det är de enda anständiga stockholmare som finns. Men eh, min, min geografi är, är kraftigt begränsad. Den har blivit föremål för visst elakt memande av eh, personer i memsmedien som jag inte ska nämna min namn. Så allting väst om Stockholm som inte är Göteborg är stornärke. <laughs> och sen så hittar man även tror jag längst ner norr hittar man eh, Skåne. Och sen norrut ser är det Uppsala och sen så blir det nor Norrland efter det. Så eh, jag, vet inte. Jag, jag vet inte om jag är rätt person att uttala mig. Men där, jag, har, jag har bott i Stockholm för länge. Det där låter som geog kunskapen hos alla stockholmare. Ja, det har varit men... exakt likadant för mig själv. Fram tills man flyttade ut hit och insåg att Saker jag trodde låg i Dalarna liksom ligger strax öster om Göteborg. Det säger väl något om mig också. att Jag visste att Laxå det är ett ställe där det finns en Burger King. <laughs> Längs vägen E20. Just det. Jag är helt chockad över. Jag var uppe i Sarik och fjällvandrade för ett par veckor sedan. För att få lite sådär rätt, ska man säga naturkred. Och döm min förvåning när det inte finns en enda donken från ja, nästan uppe i Kiruna ner till Sundsvall tror jag var. Mm. fick man äta på frasse så det misstaget det gör jag inte om kan jag säga. <laughs> det, är, det är dumheter helt enkelt. Ja. Nej, men det, det, det är väl klart att det finns skillnader. Men jag tänker det här är ju första gången du är här i, i Sverige vaknar. Så att ge våra kära lyssnare en, en kort presentation av vem som är mannen bakom ditt icke-alias Kristoffer Dullner. Mannen, myten, legenden. Jo, jag är väl en avpoliterad, eller förlåt, avprogrammerad Sverigevän. Jag har förflutet i Sverigedemokraterna. Jobbade där ett tag. Jag har läst lite juridik på universitetet. Jag hoppade av 2017 från SD för att bedriva lite metapolitisk grillaverksamhet. Jag har ju, till skillnad från den här döds narkar nazistpodden en respektabel och underhållande familjevarietepodd med en gru äh, borgerlig grundsyn som heter Vita pillret som sänds varje fredag. Väldigt äh, familjevänlig. Alla kan lyssna. Äh, och äh, äh, Ni hittar det på då Nordisk, nordisk alternativhöger. höger. Det är det populärt här med nordisk i början på saker? Jo, jag vet. Jag vet. Äh, vi vi, vi jag kan säga det nu, dundrande nytt. Vi kommer att ha en... Vi är inne i en förestående splittring. Oj, oj, oj. oj. Det här var... det här Spänn öronen nu allihopa, framförallt flashback eh, skribenterna. <laughs> vi har inte kommit på ett namn än. Någonting nordisk blir ju såklart. Det är klart. Självklart. Bevisen är... Eh, jag, kanske, jag kanske inte ska hålla på och prata om Vi sa att vi inte skulle prata om det där, men eh, ja. Nej, det är, det är ingen splittring på gång. Jag ska bara. Och ja, metapolitisk verksamhet. Det, det, det är väl det som jag brinner för lite grann. Helt enkelt. Precis. Och alltnorden.se. Där hittar man väl... Kan man klicka sig vidare till, till allt möjligt? Ja, och, och nu är det så här. Nu tänkte jag kuppa, alltså, kuppa hela det här programkonceptet. För jag Dan diskuterar lite här, häftiga diskussioner om, om det här konceptet med, med Sverige vaknar mm. och eh, vi var inte riktigt överens om titeln du och jag Nej. vi hade ett alternativt förslag låt, höra, låt höra jo då, jo då. Nej, så här är det eh, när jag skulle showpreppa här så eh, fick jag en liten dem att jag skulle försöka övertyga er båda om att det finns en annan bättre eh, titel på det här programmet. Och då tänkte jag, hur gör jag det bäst? Jo, genom att göra en liten pitch. Så jag ägnade ungefär 90% av showpreppen att göra en pitch på en minut. Och 10% åt det som vi faktiskt skulle prata om. Det låter lovande. Jag tänkte helt utmana er att spela den här pitchen live. För alla hela svenska folket att höra. Ja, det, det, det kan vi väl ge tillåtelse till här. att, ja, ja, absolut. att kan få höras Ja, det är spännande Utan att ha hört den i förväg. Så vi, <laughs> Nej, det, du kommer ju det. från en familjevänlig och barnvänlig podd, så det, det <laughs> kan inte vara några konstigheter. Va? Jag tror inte det. Jag tror att eh, tekniken ska ha med sig också. Om ni inte hör någonting så får ni eh, hojta till. Men eh, så här låter min pitch i alla fall. I ett land där folk förlorat sig själva i en evig neoglobalistisk soma-inducerad koma fanns det en grupp män med en agenda att väcka sovande folket. Våkna upp för helvete! Anarkotyrani tillät dem inte ens att ha en egen Youtube-kanal så de gjorde som alla andra gör, startade en podcast. Det som gjorde all skillnad var de lava heta tagningarna. Gäster som opererade under tio lager av militariserad autism. Och den bästa showtiteln som järnstormats fram i denna nogliga del av världen. Vackna Sverige! Varje vardag mellan nio till elva. Lyssna live på svegot.se. Bli vaken eller förbli slaken. <laughs> jag är övertygad. Alltså jag är äh, absolut äh, helt rätt. Vi får, bränna, nej, vi får bränna all merch alltså, det här går inte. Nej, nej, det är, att det var så att bara att byta liksom på två ord gjorde det, mycket, fel, gjorde det så mycket bättre. Jag tänkte liksom, vi har boomersegmentet måste ju täcka boomersegmentet. Klart, det är, det, är är klart. Liksom, det, är, det är en outforskad marknad här jag tror <laughs> jag tror att det finns potential. Uh, och, uh, ja, det är en köpstark grupp också här. Ja, alltså de sitter i och Allting från uh, framtida uh, månbasbyggande ute där i Ekerö till Boomer-tv. Sweb-tv. ja tv Potentialen är helt enkelt enorm. Det, ja. det är det allt jag alltid vill säga. Och, uh, med, med den här nya omformuleringen så tror jag att vi blir kulturrelevanta, memvänliga och uh, uh, Boomer- boomer aktuella. Vi ja, får säga stort tack för, för hjälpen helt enkelt mm. att, att ta det här stora steget. Och, och, vi ska se till att göra om grafik och sånt där så att det passar med vårt nya namn. Mm. Ja, ja. Nej, men det, det var egentligen därför jag kom så då, då kan jag väl äh... Jag har ett antal jinglar jag brukar spela här, nu kan jag inte spela dem. <laughs> ja, det är ju jättekollt. Äh, ja, vi kör ändå. Sverige vaknar varje, varje vardag morgon 9-11 här på Sehoff. Du Kristoffer, det har ju avslöjats här i New York Times att Ryssland finansierar, styr och kontrollerar typ allt. I stort sett allt ifrån invandrarupplopp till alternativa medier till Sverige-memen. Hur har vi kunnat missa det här? Ja, alltså, när det här narrativet skickas ut på kryckor det är ganska stukat det. Mm. Så undrar allt jag alltid. Vad i helvete är mina rubels? <laughs> kan jag få några rubels tack? Jag, jag, liksom, jag känner att jag har jobbat gratis här. Då, för en av världens supermakter. Under ett par års tid. Och det, jag vet inte. Det blir, det blir alltid en, en, en fråga. här om, om hur mycket man egentligen borde få betalt. Men visst. Jag kan, jag kan ränta på lite här. Det är bara... Bara bryta in. Alltså, för sakens skull vill jag ju bara konstatera att jag är bandlyst i Ryssland. Jag har alltså inte tillträde till Ryssland. Oj, fast fast det, är också, det kan också vara någon typ av sån här äh, smokescreen. Eller rökridor. En, en luring helt enkelt. Ja. Visst, men det är ju... Ja, det är jag och Maria Corazzo bilt till exempel. <laughs> vi får inte tillsammans åka in i Ryssland. Eller var för sig heller för den delen. Men, Okej, okay, men Magnus. Den här ja. artikeln i, i New York Times. Bara... Vad är tesen man driver där? Ja, så det är det dummaste jag har läst på någon dag. Och det är ju att, och det är lite det som fick min haka att sakta sjunka ner, det är det att man, man stuvar in allt i Ryssland. Alltså att allt är Rysslands på eller finansiering. Det vill säga att invandrarupplopp i svenska förorter är Ryssland som ligger bakom till amerikanska nationalister eller den renaissans vi ser av nationella traditionella värderingar i västvärlden. Allt är liksom inte indirekt utan ta med fan, direkt styrt, finansierat och att utav Ryssland. Och det är nästa, alltså så långt, Att de drar det så långt att det är ändå Oludarski uh, att de publicerar det med, med inbyggda fel till Råga allt i den början. Det, det, det är ändå ett nytt steg känns det som. Mm. När det sammanfattas på det sättet. Vi har ju hört allting i bitar här och där men det där blev liksom allt på en gång. Mm. Ja Kristoffer du var ute och svingade lite på Twitter va? och fick, fick mediedrakarna att backa några steg Ja precis Jag tänkte på att säga det vore kul om jag och Magnus stod ut på en världsturné Det skulle bli ganska kock jag får <laughs> inte åka in i USA du får inte åka in i Ryssland och gud vet vem vilka fler vi, är vi, vi kan ta med Spencer också han får ju inte komma till Europa ja, just det. Ja, men vi, kör, vi kör liksom det gamla vanliga vi samlas i Argentina <laughs> bästa möjliga hända Eh, jo, jag, jag körde min egen då, eh, riskfinansierad desinformationskampanj vilket innebar att jag försökte få DN att ändra eh, ett väldigt sakligt fel eh, i det här fallet och New York Times för övrigt. För DN, DN skrev ju om New York Times artikler, eh, artikel med, med alla fel mm. eh, och det var att eh, de hade de hade magen påstå att Hanrejerna i SD, alltså nuvarande ledningen Mattias Kolsson, eh, chefsideolog TM Copyright. Och Jim Åkesson skulle ha bjudit in Richard Spencer till ett seminarium eller vad det nu var. Det stod inte exakt var det var. de skulle ha tagit emot honom. Tänkte jag så här, vad, vad är helvete? Varför lämnade jag SD? Fick, fick jag ångest där i två sekunder. Sen så insåg jag att okay, det där är nog, det där har de tolkat fel eh, utifrån två olika faktorer. Det ena var att de bjöd in en kontraherdist som heter Robert Spencer. Som Ja. 2010. Han var i Almedal bland annat. Det andra var att jag bjöd in Richard Spencer till Almedalen 2018 då han inte fick komma. Han blev ju stoppad i Reykjavik. Mm. Och jag tror helt enkelt att de har tagit de här två omständigheterna och blandat ihop dem. Och det är helt okej okay om man jobbar på Knäckeby Hults mm. Det är nog inte okej okay om man jobbar på New York Times. Den väldigt prestigefyllda New York Times. Och inte heller okej okay om man jobbar på DN. Mm. Eller, alltså det, det jag också blev att fundera över när jag läste den här artikeln det är ju det att, och det är samma gamla vanliga frågeställning egentligen tror de på det de skriver eller är det så enkelt som att de bara skriver det de tycker är, som de vill ha fram och sen så sanningen är helt oväsentlig Har det, liksom är media så fördjugen att sanningen helt enkelt är helt oväsentlig uh, alltid eller, eller försöker de, eller är de liksom okunniga? Eller både och. Det är en ja. trött fråga jag vet. Men ni får väl göra ert bästa. Eh, jag skulle vilja säga att. Eh, alltså det, det, det är ju intressant timing Och man kan ju dra lite på eh, växlarna här. Eh, man kan ju kolla på hela Aisab Rock Och se är det så att, eh, att. De behöver på något sätt rent på Sverige Sverigebilder. igen och skylla på de elaka nej kan det vara ett internt inlägg i den amerikanska debatten? Den här Joe Becker som skrev artikeln. Hon är ju känd för att ha skrivit om Trump och Ryssland. Mm. Och det narrativet är väl eh, numera ständigt i USA efter att Mueller rapporten kom ut. Och, jag ska inte säga att den rentvådde Trump. Men det är inte en åklagares jobb att rentvå någon heller. En Nej. åklagares jobb är att visa om det finns skuld. Mm. Och det fanns ingen skuld. Inte för att... Eh, tillräckligt för att eh, väcka någon slags åtal eller riksrätt, riksrättsprocess eller krävans avgång etc. Inte för att de kan göra det ändå, men de skulle kunna hinta ganska starkt om det. Så, så det här känns som att man, man rullar ut Rysslands narrativet eh, i, i, på, på en rullstol igen för att försöka återaktualisera det i den amerikanska debatten också. Eh, så och jag menar Hennes stora avslöjande var att alltså Trump och Ryssland då kan man få sätta hur hur bra och relevant var de avslöjande. Mm. Med tanke på att Trump faktiskt inte äh, blev äh, helt enkelt inte blev utsatt för någon typ av process men, när, när rapporten kom fram. Men en, en sak som jag tycker vi ska ta med oss och ta till oss det är att någonstans så, så hamnar Sverige återigen som epicentrum. Um, och det, har, det händer med jämna mellanrum. Jag tycker inte att uh, övriga europeiska länder på samma sätt... Uh, Får den digniteten. Alltså vi, vi, har, vi hade ju 90-talet så, så var det ju att, att eh, början på 2000-talet så var det liksom att, att VP-musiken styrs från eh, liksom imperiet Nordland i Sverige. Och, eh, det, det har ju varit så att svensk nationalism alltid har lyfts fram eh, som, som eh, den bästa i världen i princip va. Och det där fortsätter och nu, nu någonstans så lyfts det vidare. Vi hade ju för några år sedan en diskussionen just om Sverige bilden där man försökte då säga att sådana som vi då, vi är egentligen landsförädare som, som sprider den här dåliga bilden av Sverige. Och sen så pratar Trump om Sverige i sin valkampanj. Och, alltså Sverige, det här lilla landet i norr, det blir alltid... Och, och A$AP Rocky-fallet och, och allting. Alltså vad är detta? Var, varför Sverige? Varför inte... Tyskland, Danmark, Finland, Belgien. V vad är det vi har här uppe i norr, egentligen? Ja, så alltså, svenskar älskar ju att bli höga på sitt eget navelud och eh, är besatta av uppmärksamhet från främlingarna. Och det har vi någonstans varit som folk under en ganska lång tid. Vi har undervärderat oss själva och storret blickat ut och så tänkt: ja, Vad tycker de här om oss nu om det har varit? i Tyskland, om man har varit Frankrike om det nu är liksom anglosaxiska världen, så, så har vi ofta blickat utåt, och, och vi, vi är besatta att veta vad andra folk tycker om oss vi är godhetsknarkare, jag vet inte om det ligger i vår själ inte men, men det är garanterat ett karaktärsdrag som vi har och det här är bara en effekt av det mm. och, och Sverige har ju använt alltså kolla, man ska snacka om, om Sverigebilden och hur den har använts felaktigt Sverige har väldigt eh, ofta tagits upp av exempelvis amerikanska politiker som vill införa en slags socialdemokrati. De pekar ofta på Sverige och de skandinaviska länderna som enorma för förebilder. Jag minns att Bernie Sanders, som var en av de stora kandidaterna 2016 och som är med nu kandiderar igen, att han tog upp just Sverige och Skandinavien som den stora förebilden. Och det var ju en väldigt fördjugen bild också, som ingen var intresserad av att, rätta till där och då. Mm. Så Sverige har ju använts som ett slagträ på båda sidor av debatten kan man säga. Mm. Så, så vad som händer är att Sverige bilden håller på att falla ihop för att Sverige som land håller på att rasa upp lite grann in en långsam kollaps. Och det blir extremt traumatiskt för andra som har hållit fram Sverige som ett föredöme. Men också naturligtvis för oss. Alltså den här artikeln. Det som jag tycker är så intressant som liksom ligger som en båtfyllt över den. Det är att artikeln är helt fokuserad på själva narrativet. Mm. Inte på vad som faktiskt har hänt. Den ställer sig aldrig frågan varför pratar folk om det här. Mm. Varför finns det alternativmedier? Varför är andra intresserade av Sverige? Varför är svenskar intresserade av att prata om de här problemen? Den frågan ställs aldrig ens. Utan man på något sätt utgår från att det bara handlar om spinn som du sa lite där Magnus alltså vad är sant, vad är inte sant spelar en roll? Nej, alltså tydligen så, så, så spelar fakta inte särskilt stor roll, mm. utan man utgår ifrån att det här på något sätt är extremt överdrivet eller, och det är nästan ännu värre så utgår man ifrån att, ja men det är klart att Sverige har de här problemen för att de har tagit emot de här människorna och vi förstår det, men varför pratar de om det för? Mm. Det är, liksom, <laughs> det, det är lite svårt att lista ut exakt vad det är de, de så att säga försöker eh, få fram här. Då. Men, men eh, tydligen så, så, om vi har problem så ska vi ändå inte prata om det. Vi ska inte prata om det på det här sättet. Och därför så behövs, då, då behöver de kraftsamla. Globo och Homo behöver eh, helt enkelt få ut lite narrativ. Och då blir det New York Times som en mycket respekterad tidskrift. Då är det de som får eh, pusha ut det här och sen så dissemineras det till alla ledarsidor runt om i, i alla vänsterliberala ledarsidor runt om i, i världen helt enkelt. Det är så det funkar. Det börjar med New York Times som, som ägs av Carlos Slim som är en korrupt mexikansk eh, politiker eh, och eh, eller politikerna är väl mer en affärsman. Men, men alltså, det, det är så det funkar. Det börjar på New York Times och sen kommer det ut på alla sidor. Sen var det någon ledarsida idén också. Jag, jag vet inte. Så det, det är en så sagt. Det enda de gjorde var att skriva om den. Och ha med samma fel i en, i en text på ungefär tusen ord eller vad. Det var. Så mm. var de har komma med två rättelser. Det är ju under all kritik. Ja, verkligen. Nej, men om man ser, om man tittar på Nationalist, här här, Joe Becker. Eller Joe Becker um, hon Förutom det här Trump-Ryssland-narrativet då, som hon ju drev under väldigt lång tid. Så innan det var hon ju framförallt aktiv i legaliseringen av omvetenskap. Det var hennes stora strid innan det, och det var allt fokus på det. Alltså, hon verkar ju vara en väldigt agendadriven journalist. Det är liksom det som är nummer ett och just nu. Så är det liksom att om det inte är så att Ryssland och Trump då på något sätt har. Samarbetat här för att rigga det amerikanska valet så är det åtminstone så att all den all, alltså det vi ser nationalism och populism stiga i, i Europa så är det på något sätt då Ryssland och Putin. Så det verkar vara väldigt stort fokus på, på Ryssland ifrån henne och vad hennes slutmål är med det hela det, det är jag rätt osäker på. Men, men att hon är agendadriven, det kan vi nog vara ganska ganska säkra på. Men om man inte har fått eh, krig mot Ryssland efter att ha chabbat om Assad chabbat om Iran chabbat om hela Mellanöstern hittills... Jag vet inte om krig med Ryssland är liksom målet utan om det bara är att så tvivel och försöka slå ner mot eh, framför, alltså republikaner i allmänhet, Trump i synnerhet mm, mm. Eh, och får det dessutom effekt på europeisk populism och nationalism så är ju det också positivt förmodligen för, för Jo böcker som verkar vara liksom, agendadriven med samtliga gånger för olika vänsterideal. Mm. Ja, det som jag tycker är intressant är att de, de skapar ett slags cirkelargument här. Det vill säga att de attackerar eh, Ryssland eller attackerar oss och använder Ryssland i, i någon form av så här, ultratardig vinkel. Och sen då försöker vi, män med lite heder i behåll förklara att det här är en ganska tardig vinkel. Och Ryssland är inte så viktig som ni säger att de är. Och vad, vad som händer då. Så, kolla på Magnus. Du får inte så åka till Ryssland. Men du sitter och försvarar. Inte Ryssland i sig. Men bara försvarar sanningen. Mm. Ja, ja visst. Då pekar de på sig. Du är en Rysslands vän. För du försvarar Ryssland. <laughs> och, och det är samma sak de gör. med när, när de, de beskriver ju att alla, alla alternativmedier. Är jätterysslandsvänliga. Och att... Eh, de troligtvis, troligtvis har Putin petat in lite rubel i fickan på dem. Och vad som egentligen har hänt är att det är inte alternativmedierna som har gått och blivit rysslandsvänliga. Det är, de, det är de vanliga medierna som har börjat spinna ett helt sinnessjukt och icke eh, förankrat i verkligheten narrativ om att Ryssland skulle ha en så pass avgörande roll i västerländska val. Mm. Och då går de och som liksom kör på det gamla narrativet, du vet, det som fanns innan 2016. Inte för att någon i Sverige kommer ihåg det längre. För, för att det är liksom, vi, vi lever ju så här 24 timmars nyhetscykeln. Kanske så här, eh, på sin höjd, typ, har folk ett års minne tillbaks i tiden. Och sen så har man bara glömt bort allting. Allt är så här hyper -postmodern. Vi alltid det här har alltid existerat. Så alternativmedierna har typ behållit samma narrativ som vi hade 2016. Där vi säger att Ryssland är inte vår vän och vi borde rusta upp vårt försvar. För att ä, vi behöver ha ett bra försvar ifall något skulle hända. Men ä, Ryssland spelar inte så stor roll för vår internpolitik. Mm. Och det här narrativet beskrivs nu alltså som pro-Putin. Och det är helt enkelt för att de inte har hakat på ä, det här nya konstruerade narrativet. Mm. Så det är hela tiden, man flyttar målstolpar, man förnekar kontext, man uppfinner nya narrativ och sen så pekar man på de andra och säger att men, det här har vi alltid tyckt. Varför tycker inte ni som vi gör? Ni är dumma, ni är onda. Och, och som en vanlig tänkande individ, så när man ser alla de här, när man ser de här när man ser de totalt totala nollorna. Alltså vad är det ens för en människa? ut som en hyperglobalist konstruerad av... Eh, likdelar från mindre värdiga globalister. Man, undrar, man, man blir ju, man blir lite förtvivlad nästan när, när man ser den här totala idiotin och man, vad man tillskriver så Skulle Rysslands genom, genom att de har via något eh, eh, vad var det, liknande, mm. annonserat på alternativa mediesidor och så vidare. Mm. Skulle, de, skulle de ha mer inflytande på folks eh, val eh, i, i diverse val än vad eh, vardagen har. Än vad blatteskatten har. Än vad att läsa om asylbedrägeri, grupponträkter, eh, skjutningar, etc. Skulle, skulle det på något sätt vara mer betydelsefullt? Alltså det är fullkomligt löjligt. Nej, mm. ja, men det är också det som gör det. Får, får jag bara säga en sak om det här ryska bildelsföretaget? Mm. Eh, för att det stämmer ju att de har annonserat på en massa sajter. Bland annat alternativmedia sajter. Mm. Eh, och de skrev även till motgift mm. när vi drev det. Och då hade vi, de vill veta vilka besökare vi hade. Och då hade vi, jag tror att det var 150 000 i månaden och sådär. Och då erbjöd de 5 000 kronor i månaden för en fast bannerplats. Mm. Om, de, om, om Putin tror att han kan köpa, alltså det är okej okay att vi inte är superrika, men, men att vi får 5000 kronor i månaden skulle liksom byta vårt, hela vårt perspektiv. Och det var dessutom efter hela liksom Ukraina-delen och där, där Magnus blev behandlyst från. Från Ryssland. Så ville ändå Putin genom sitt bilföretag ge oss pengar. Ja, det Ännu intressant var att det fanns ju inga motkrav. Utan det var att kan vi ha den här bannen ja, på sidan. Det, det var inte så att de bad oss skriva på ett visst sätt. Utan det var. Det här är en banner. Ni får pengar om ni har den på sidan. Ja och sådana erbjudanden kommer rätt ofta. Framförallt från kasinoföretag. Ja. Um, så, det, så det är liksom bara dumheter. Vi tyckte och, bara att det var för dåligt betalt. Så nej. Ja nej precis. Sen vill vi inte ha reklam. Generellt. Uh. <laughs> Men, nej men de, alltså, det, är, alltså, det blir lite att huvudet spinner på en uh, iväg för att just det här du säger om narrativ och jag tycker att vi som, som alltså den alternativa medier, eller vi som är nationalister eller vad, vad man nu ska kalla det för, vi har varit hyfsat konsekventa i grundinställningarna ganska, ganska länge. Men det vi kan se som händer är att, jag, menar, jag minns hur Putin då när han trillträdde makten omhulldades av de som idag hatar honom och det var ju innan han för han demokratiserade och det var liksom förnyat i Ryssland och härligt, men sen så började han ju tänka att nej men vi ska inte ha Soros företagen där, vi ska inte ha eh, detta och detta och detta och det, det, då, då har man helt och hållet bara bytt fot, eh, sammanlunda med det här med krig va? Eh, en gång i tiden så ansågs ju vänstern vara antikrig, vi hade FNL och och allting, idag är det ju de som är för krig vänstern sitter ju och skriker om krig och bombningar där jag tycker att, att vi har hållit en ganska rak linje. Um, om, vi, om vi då från, ja, tar bort då högerextremisterna i kontra och liknande som kanske var eh, krigsättsande på sin tid. Men det är en, annan, en helt annan tid. men nej, så att Narrativet har ju verkligen bara... och De är så fräcka. Det bara vänder på en femöring. Och sen så är det ingen som låtsas som någonting. Ja, precis. Alltså, och kolla på, vad, vad är ju Sverige... Det här minns jag att jag reagerade på när jag jobbade med budgeten i riksdagen. Då såg jag att, vänta nu, vi ger bistånd till Ryssland, okej. Okay. Min första tanke var, och varför ger vi bistånd till Ryssland? De borde kunna finansiera sig själva, de är en supermakt. Mm. Det här är ju inte bistånd så som man skulle kunna föreställa sig. Så, så många föreställer sig att det handlar om förnödenheter, mat etc. Mm. Det var ganska länge sedan, det var hur majoriteten av biståndet. majoriteten av biståndet idag, som Sverige skickar ut egentligen till... Ganska många länder handlar om olika typer av svenska profilfrågor. Typ HBTQ, RFSL, ABC-frågor. Det handlar om feminism. Det handlar om eh, progressiva frågor helt enkelt. Och eh, vad Sverige gör är att de skickar alltså, eh, de finansierar bland annat en sida som heter Sweden.ru. Mm -hmm. Som lyfter upp frågor som feminism och arbetet för hbtq-personers rättigheter. Och som ska stärka civilsamhället, demokratin och motverka desinformation. Och det här finansierar de. Och sen så går de in i budgeten och anger exakt hur många visningar den här sidan har fått. Hur mycket det har ökat, hur mycket inflytande de har. Mm. Det, här, det här så gör Sverige med skattepengar idag. Mm. Det, det här är inte en svensk sajup-operation. Det här gör de svart på vitt. Mm. Då, och sen du... så pratar man om ett jävla bilföretag som går ut och sponsrar vill ha annonser på sidor. Troligen kontaktar de sidor som de vet kanske inte får så mycket annonsförfrågningar och därför ska de få maximalt genomslag. Mm. Alltså det är liksom, det, det är en skjutspa, det var det, det är en skjutspa som saknar motstycke. Ja verkligen, När... verkligen och ja... Äh, äh, Nej, det, det Nu tappar jag bort med det här. Så jag, Nej, men jag, jag, jag tänker så här: att Hade jag varit Ryssland i äh, egen hög person, då hade jag ju stängt ner det där. Jag hade ju sagt att ni får inte verka här. Ni är främmande makt som driver påverkansoperationer i mitt land. Precis, för det som Sida skriver också är att pengarna går till, jag, jag parafraserar det här, men jag tror det var politiska förändringsaktörer. Mm. Jag tror att det var, det var så formuleringen var, något i den stilen. Precis. Det är, det är ju verkligen utländsk påverkan. Ja, ja. De gör ju det eh, som de säger att Ryssland gör i hemlighet. Det gör de öppet i Ryssland. Ja, det, det, det är det som jag vill. Man kan ju undra, liksom, okej. Okay, alltså, det kanske vore bättre om bara Ryssland finansierade typ Sverige. Eller Ryssland.se eller någonting. Och bara pumpade ut sitt narrativ och sa: Det här är det vi står för etc. Vad är problemet? Mm. Uh, vi skäms inte för någonting. Vi, vi, vi, vi försöker inte dölja något precis som ni inte försöker dölja någonting. Och, och det är också så här, man ska komma ihåg allt det här. Låt oss utgå från att allt det hon säger stämmer. Och mm. vad skulle det exakt ha för påverkan för det första och för det andra? Att utländska stater sysslar med någon form av påverkan har ett intresse av le, val i andra länder. Det är klart de har det. Det är klart de att har det, det har alla, länder, alla länder har ett intresse någonstans av andra närliggande länder eller länder med inflytande och försöker på olika sätt att påverka opinionen i det landet. Om det handlar om åsikter om en eget land eller om det handlar om frågor som man tycker är viktiga om det är handel, om det är förestående krig. Alla gör det. Det är inte olagligt att göra. Det är fullkomligt lagligt att göra det och det är inget konstigt heller. Och det ska man också ha i åtanke det är klart att man behöver inte rentro Ryssland för någonting. Det är klart att Ryssland har ett intresse av att vi spinnar vissa narrativ i Sverige. De lägger pengar, resurser på det, etc. Det är konstigt. Mm. Det är bara det att eh, vår eh, lilla elit här, vår lilla elit i Ankdamm i Sverige har fått fullständig panik. Och skiftningen skedde efter att Trump blev vald 2016. Mm. Jag var där på plats, bokstavligt talat, och såg den hända både i USA men även när jag jobbade i riksdagen etc ni såg det hända också ni undrar vad fan är det som händer nu. Alltså rättar mig i fel men det var där den stora paniken, det var där Rysslands narrativet faktiskt cementerades mm. och sen eskalerade det med de här utredningarna i USA som ser det kom fram till att nej, det var trots allt ingenting av värde. Nej, och det har de dragit i tre år nu sen Trump blev vald liksom och det har fått ta upp i stort sett all mediebevakning och förmodligen mycket av Vita Husets tid också. Mm. Mm. Min, min, min grundläggande tes det, det är att i alla fall för Sveriges del men även USA. Men Sverige särskilt för Sverige, vår lilla del av nätet har haft ganska stor framgång. Har vi. Även fast vi är extremister så har vi haft ganska stor framgång med begränsade resurser. Och sociala medier har, har liksom vi, om, om, vi om, om vi talar om den stora rörelsen med stort R, det vill säga inkludera sverige så har vi ägt sociala medier. Mm. Och vad de, vad, de, vad de insåg och vad som blev akut efter Trump-biten, det var att någonting måste göras. Vi har ingen kontroll. Vi har inte kontroll över nätet och det tycker vi är jäkligt läskigt. Och då handlar det om att underblåsa ett narrativ i det här fallet otillbörlig påverkan från Ryssland. I syfte att ta kontroll över informationsflödet som är i princip sociala medier idag. Vill folk veta vad som händer i världen då går de inte till dm.se, de går till Twitter. Mm. Uh, och om man är en boomer så går man till Facebook. Mm. Och uh, att ge sig på enskilda medborgare för att stänga ner folk. Det, det, det ser lite illa ut. De gör det lite grann då och då. Men det ser illa ut. För det är sånt man kritiserar andra totalitära stater för att göra. Det vill säga Kina och Ryssland. Att de ger sig på enskilda individer som bedriver någon form av demokratiprojekt och liknande. Det är jättehemskt. Så får man inte göra. Det passar inte på självbild. Och eh, MSB och, och eh, CIA och NSA och allt vad de får inte göra det. Och därför så använder de Rysslands Rysslandstrådet. De amplifierar det. I syfte att kunna stänga ner olika aktörer. Det är såklart ingen slump att granskning Sverige eh, nämns exempelvis som har eh, blivit körda eh, från i princip de flesta kanaler och så vidare. Så det här är ett sätt att kontrollera informationsflödet. Det är i grund och botten eh, syftet för svensk del att spinna det här narrativet. Och det lyckades de såklart med. Och det, spelar, det verkar liksom inte spela en roll att, okej, okay, nu har det kollapsat i USA. Men de bara liksom fortsätter. Det, det, det är som en jävla zombie. Det spelar roll, liksom, många gånger skjuter dem och de reser sig upp och fortsätter. Kravlar liksom med, med, med en hand och ja, eh, mot dig. Och det är det som är det, det är en zombie vi slåss mot. Här. Rysslands narrativ zombie som bara vägrar... <laughs> lägre att dö. Helt men, men hur länge kan de fortsätta vara en zombie? Jag, jag, jag tänker också att alltså det är svårt att tala om, om liksom när ja, det blir väl lite vackna Sverige här liksom, men, men fast i USA eller något eller världen eh, hur, hur länge till kommer människor tycka liksom tycka att den här typen av fördjugna artiklar är, är så pass läsvärda att, att New York Times fortfarande kommer ses som prestigefyllt och så vidare. Alltså jag tror att man också... Jag vill liksom inte göra så här 2016 till året och allting hände. Kom folk sitta och tänka bara med din lilla gosse. Så här har det varit sen 1960-talet. Men, men, men det har Magnus redan gjort. Han gav ut en bok som hette 2016, ett avgörande år. Ja, det var ett avgörande men, år på väldigt många sätt. Ja, alltså. Absolut, absolut. Ja, men det, det, det är skönt att ha, ha lite, <skratt> lite tyngd bakom mina argument här. <skratt> men, men alltså... Eh, Grejen att det, det, det spelar liksom det spelar inte så stor roll. Det, det, det är det som är grejen. Alltså, visst, på ett sätt. Ja, men Det är bra att vi får bra OC och att de sitter och pumpar ut de här narrativen. Så får vi någonting att prata om också. Det är trevligt. Men det finns, det finns liksom inget stopp. Det finns ingen, uh, det, det finns ingen tid framöver. Det, fin, det finns ingenting på tidslinjen som säger att de inte kommer fortsätta med det här. För, för att eliterna insåg, och blev ganska explicita med att okej, okay, vi har inte folket med oss inte i Brexit, inte i Trump-valet de här populisterna i Europa gör stora framgångar och spåsgör extremt stora framgångar vi måste göra en brytning helt enkelt vi kommer inte låtsas om längre som att medierna på något sätt ska representera folket, utan då gjorde man en överenskommelse med sociala medier, alltså det är bokstavligt talat de kallades till olika regeringskontor runt om i världen man, man tog och hade ett allvarsamtal med medierna det, det är samma typ av möten där, där man diskuterar om hur han ska förhindra desinformation då. och desinformationen kommer ifrån ryssarna det kan inte vara så att vanliga svenska startar sidor och börjar rapportera om sånt som tidningarna inte skriver om liksom. det är svindlande tanke så man gjorde, man gjorde en ganska så här, ren brytning där då Mm. Och idag låtsas man inte om längre. Alltså anne Löf skiter väl om vad, det, vad som står i New York Times som det är sant eller inte. Mm. Det gynnar hennes narrativ och eh, hon, behöver, hon behöver det här eh, eldunderstödet för att mm. fortsätta verka och göra det hon gör. Mm. Mm. Och den här, här splittringen är ganska tydlig och det, det är en 50-50 splittning ungefär. Uh, som jag ser just nu. Men, och men, den runt 2016 och fram. Det, det intressanta i det här är också att det är ingenting nytt egentligen. Um, nu, nu vet jag att folk resonerar fram tillbaka huruvida det är sant eller inte men det lilla Saltsjöbördsavtalet uh, är ju någonting som, som jag vaknade upp till när jag engagerade mig i början på 90-talet uh, och läste om den här idén om då att svensk, svensk media i princip satte sig ner tillsammans och bestämde sig för att så här ska hantera massinvandringen i, i journalistiken. Det sägs att det inte har hänt, men eh, precis som i vissa andra protokoll så kan man i efterhand se att alldeles oavsett om det har hänt eller inte så blev det så. Och på senare tid har vi ju sett hur, hur allt ifrån, vare det per eller var den andra miljömuppen, till eh, olika journalister som har, har beskrivit i klartext att de har haft en inte annat tyst överenskommelse om hur de ska hålla åsiktskorridoren äh, välfungerande, hur man, hur man ska ljuga helt enkelt eller skriva på olika sätt och visa om massinvandring och kultur, Så att det har hänt och jag, jag blir mer och mer säker på att just Lilla saltsjö att det var på riktigt. Man satte sig ner. Precis som man gjorde nu den här gången. Som du säger, man gjorde det inför öppen ridå i princip. Ja, men man kallar upp olika chefer till olika myndigheter och bestämmer saker. Det gjorde man säkert då också på ett, på ett eller annat sätt. Så att det är ingen nytt men men men men återigen, det, det hände då och vi har klarat det. Det händer nu och vi kommer klara det också. För det går inte att stoppa. För de har fel och vi har rätt. Du avslöjade där Magnus så gammal du är. Uh, vilket ju också då, uh, gör att jag tror att du kommer ihåg typ när Sverigedemokraterna grundades Ja i princip ja. Uh, de dök upp där, du var Sverigedepartiet innan och lite andra uh, mindre projekt för Det är bara en som sak som i den här New York Times-artikeln som jag vill bara dubbelkontrollera med dig mm. det står nämligen där att det grundades Sverigedemokraterna grundades 1988 utav ett flertal nazi-ideologer ja, uh, inklusive en för detta medlemmar av waffen <laughs> ja. Tidigt så sökte de internationella allianser med White, Aryan resistance i USA. <laughs> det är alltså Tom Metzgers organisation. Uh, nej, nazideologer var ingen av dem uh, faktiskt. Uh, snarare var de, de, de, var, de kom från uh, andra Jag vill delar. veta om samarbetet med White Aryan resistance. Ja, det fanns inget sånt samarbete Jag inte alls. Att sökte det Nej, det, det, det, det kan ha varit <laughs> något, något, något, det är som det står i det som det står i, i uh, extremhögen av Annalena Lodenius och Steg Larsson. Att de griper en skinskalle på en demonstration, och i hans ficka finns en lapp med ett telefonnummer som visar sig gå till Orion Nations. eller då, ja, De sa det på en dokumentär, Arrow Nations i Hidden Lake, som fanns en gång i tiden. Och det var då en sån här koppling till i sin tur i Order och så vidare. Va? Mm. Det kan vara mycket möjligt att vara så att någon av alla skinnskallar som var med på Demos hade en, en, ett klistermärke eller en tidning från vår. Men att SD ens på den tiden, nej. Det stämmer inte. Det är inte sant. De ljuger ju så att, som helst trav. Vad gäller den här SS-veteranen? Ja, det stämmer att det fanns en man som var frivillig i waffen ss Han svor en trohetsed att bekämpa bolsjevismen som han skulle lösas från om eh, Tyskland gick in i Sverige. Det ingick nämligen i eden. Och han, han var svensk patriot och en gång i tiden nationalsocialist. Säkerligen Gustav Ekström hette han också i framtiden. Men, men hans, hans påverkan på SD eh, var ganska begränsad. Eh, om man pratar med Anders Klarström och andra. Så att det är ju bara trams. Eh, rakt av. Det, det som SD gjorde ser det mera så fort de hade lite styrka. Eh, det var ju att be oss som maskinskallar som gick omkring med hakor överallt att, att sluta <här> göra det och att vi inte var... Välkomna och när det hände så, så var vi faktiskt ganska förstående inför det och vi valde själva att ta bort saker när vi gick på SD-demonstrationer för att hjälpa till. Mm. Så nej, det, det finns ju inte. Det är så, så lögnaktigt. Och du Kristoffer, eh, du har jobbat inom Sverigedemokraterna. Känner, var du delaktig i de här kontakterna med, med White Aryan Resistance? <laughs> Jag, säga, jag var väl den, den största nej där. Då. Men, men jag hade också så, precis som Magnus, tillräckligt mycket självinsikt för att inse att ah, det här går inte längre. Jag kan sitta och pumpa ut mina fuktiga peppermemer bakom olika sockor på sociala medier och ha någon slags självrespekt. Så, så jag valde helt enkelt att, att lämna på ganska ganska bra villkor och... ja jag är en av de första som lämnat ST utan att ha blivit utsparkad först. Mm. Det, är så, nej, alltså det, det, det är uppenbart att, att, att ledningen har tillräckligt mycket vett och förstå är de, eh, vad deras agenda och missioner Och sen så kan vi tycka att de beter sig som hanrejer eh, med vissa jämna mellan dem där de inte hade behövt det. Mm. Och att de riktigt uppfyller det allting som folk förväntade sig att de skulle göra. Och det är ju en diskussion man kan ha, etc. Men, men att, eh, att SD skulle ens vara i närheten av att bjuda in Richard Spencer. Eller, eller Alltså, SD skulle förfångna bjuda in IVA RP. Nej, precis. Och, och det är ju det som. Och, och här någonstans, jag vill bara klara det att jag tror vare sig jag eller Kristoffer. Eh, vi känner inget behov av att skydda SD. Alltså, hade det varit så. Att, att jag satt på någon rolig anekdot, eh, vilket jag inte gör, så hade jag inte haft något problem att berätta det, för jag tycker att den typen av ärlighet är viktig. Eh, och och jag, har inget, liksom, jag, har ingen, jag är inte bunden om någon lojalitet till Sverigedemokraterna. Jag kan bara konstatera att, att det inte stämmer, det här narrativet man för fram. Eh, inte på det sättet. Sen finns det, har det alltid funnits människor som har vandrat mellan organisationer, eh, man, man har en, en bakgrund någonstans och så vidare och så vidare, och, och det som har kommit fram vad det gäller läst är att de lyssnar på några sånger på någon finlands båt och, och sådär. Eh, och att Mattias Karlsson har haft eh, en gång i tiden varit på någon ölkväll med nazister och vad det nu kan ha varit. Och, och det vet jag ju att han har varit. Så att, Sådana saker det är ju konstigt. Um, alltså, den svär vi befinner oss i um, och vi är ju ganska mycket så eller var i alla fall en gång i tiden att en, en svensk nationalist som, som är på ett sätt kan umgås med en, en övertygad nationalsocialist som kan umgås med en övertygad och så vidare och så vidare. Så att det, det, är, ju inte, det, är, ju inte, det är ju inte så att man känner något behov av att, att skydda dem. Jag vet inte om du känner det, Kristoffer. Nej, precis. Jag kommer att tänka en annan bra term för, för en, en, vad ska man säga, en köttbullsnationalist. en köttbulletsnättsjournalist. Mm, mm. Det förekommer faktiskt till och med en sån historia där Karlsson beskriver att han blev kallad för en köttbullsnationalist. Det vill säga att du tror att alla kan bli svenska läge med vilket så han lämnar lite frågan hängande i luften. Och det, det finns ju någon sanning i det. Uh, nej, alltså det här är ju... Man, man spelar ju på det här uh, som Expo pratar om. Det här med föreställningsvärd. Det vill säga att om du och jag båda tycker att invandring till uh, våra länder är dåliga. Och sen så engagerar du dig, i poddar mm. och uh, bedriv meterpolitiskt verksamhet. Eller ger in ett parti exempelvis som kommer in i riksdagen. Och en tredje person går och skjuter ihjäl. Ett antal personer. Det innebär inte att ni på något sätt delar samma ödesgemenskap. Eller har särskilt mycket gemensamt. Nej. Och du... uh, den här typen av idéer om att koppla ihop folk. på alla möjliga och omöjliga sätt. Uh, det, det är klart att de, de pushar stenhårt på det narrativet. En av de mest graverande sakerna som de använder mot SD. Är att man använder samma jävla kopiator. Mm. Eller tryckmaskin. Som diverse, mer uh, extrema rörelser gjorde. Och sen försöker man på något sätt låtsas att avtitta. Här, här, här har vi det. Ja. Här har vi uh, uh, den, uh, den avfirade pistolen, eller hur man nu översätter den termen. Kopiatornarrativet alltså. Ja visst. Ja visst, alltså det, är, det, är, det är ju ett av de sak, en av de sakerna som, som jag var tvungen att bemöta. Att man använder samma tryckmaskin som någon som sa att svenska flickor skulle akta sig för uh, diverse third world människor mm. på grund av... Uh, sjukdomar, men. var det lögnen å andra sidan men. <laughs> men här finns ju också någonting som gör mig besviken på Expo måste jag säga och, och det kanske låter undvikt, men alltså och där visar också Expo det faktum att de är en, en politisk motståndare och inte någon form av ja, objektivt forskningsinstitut eller vad man vill för att Expo, det kan jag bara säga, Expo har ofta väldigt rätt i sina analyser jag och Dan har pratat om det här många gånger när man läser någonting. De, de är ofta välinformerade. De har ofta rätt i, i mycket av det de skriver. När det, när det kommer att analysera vår, vår rörelse. Och det kan vi tycka vad vi vill om. Det är inte särskilt kul men det är bara att erkänna och, och, och vara ärlig med det. Men sen har de också den här konstanta medvetenheten. Där de lägger in lögnen. Och de vet mycket väl att de gör det. Och det är där det blir... Um, det är där det blir tydligt att de inte är någon form av, att de inte ens försöker vara objektiva eller sanningsenliga för de kan ha rätt till det mesta de skriver men sen ljuger de bara för sakens skull hade de inte gjort det så hade de ju varit en, en mycket mer intressant party i inlagen mm. alltså de bygger ju upp ett politiskt kapital genom att agera så som du säger, mm. det vill säga att de är ganska objektiva, de rapporterar på ett sakligt sätt och de försöker inte, så, som vissa grugjärnade konkurrenter, typ, ja, numera insomnade i IRM, men även Expressen och deras rapportering, de försöker liksom inte vara sensationalistiska. Mm. De försöker vara journalistiska. Men sen så, bygg, sen så spenderar de det här kapitalet när det kommer till saker där de känner att här kan vi få in en bred sida. Mm. Och en av de situationerna var exempelvis Breivik-dådet 2011 tror vi precis Det är nyårs, det var nyligen nyårsjubileum. Bara. Jag tror inte man säger jubileum och åtta år. Är det? <laughs> ja ser. Eh, Nej, just det. Oj, eh, jag menar eh, minnesdag. <laughs> Oops, där doxar man sig själv. Ja, Expo, har, har ni stoff till den artikeln nu då? <laughs> då? <laughs> alltså, det, okay, vad man gjorde var att man brände av mycket av sitt kapital där för att mema fram föreställningsvärd Och på något sätt att... Eh, kopplar det här till SD och det gjordes på ett extremt ohedligt sätt och SD lyckades i kris hantera sig väldigt väl ur den incidenten. Mm. Men jag minns, jag minns det liksom. Det, det, var, det var ett par gånger jag känt att oj, nu, nu, kan det, nu kan det gå lite ur som helst här. Och 2011 var garanterat en sån situation där vi hade kniven mot strupen. Grund mm. av att alla medier, alla politiska partier, utan, utan någon som helst åtskillnad, försökte eller hoppade på hela föreställningsvärdetåget och att vi och Breivik skulle i princip ha samma idéer och komma från samma bakgrund etc. Och, och det här kom sked med SD det kanske folk, folk kanske inte riktigt minns men SD höll alltså på att komma in i värmen rejält. Mm. Hade inte Breivik hänt, då hade SD troligen kunnat vara föremål för ett regeringssamarbete den 2014. Mm. Så, så de lyckades ju och det var ju också lite målet att de lyckades och det har de alltid jobbat med att försöka få oss att bli så oacceptabla som möjligt oavsett hur mycket väljarstöd vi har för de förstår ju att vi lever i ett system partisystem där vi alltid kommer ha ja, 4, 5, 6, 7, 8 olika partier och att ing inget parti kommer att uppnå egen majoritet och det enda de behöver göra är att vända de andra partierna mot partiet så spelar ingen roll om SD får fem, tio, femton, tjugo trettiofem procent så länge de andra partierna anser att SD får oacceptabla så kommer det inte bli något inflytande Inget regeringssamarbete. Eh, jag tycker det är bra att du eh, när du pratar om SD börjar säga vi och oss. Eh, oh ja. Det visar ju oh ja. någonting där. Eh, guilty by association. Jag doxa mig själv här. som ja, Om och om igen. Ja, det är lite ja. jobbigt. Innan vi lämnar New York Times-artikeln här och eh, Ryssland och så vidare så lägger bara det en detalj till i den här eh, som jag tycker är intressant. Och det är det här då med att ryska medier Uh, skulle ha betalat uh, de utländska kidsen i Rinkeby för att typ ställa till med oreda och sådär. Uh, uh. Och uh, när jag läser den artikeln, jag är tvungen att läsa den några gånger för att bilden man målar upp är ju att Rinkeby inte alls har några problem. Det enda som är problemet är att ibland kommer rysar ryssar och betalar ungdomar för att typ kasta sten. Mm. Det är, det är den bild man förmedlar i den här artikeln. Om man inte har någon kontext, om man inte vet någonting om Sverige, som de flesta som läser New York Times, de vet inte så mycket. Då är det det att det finns ett ställe där, där bor mycket, många människor med utländsk bakgrund. Det är vad världens Vad kallade de det? Något ja, underligt. Världens huvudstad. och sånt där. Mm. Eh, och. Eh, och där lever alla i fred och frihet. Eh, Det har funnits lite problem, men de är typ över nu. Förutom när den onda ryssen kommer och, och stoppar rub eller fickan på invandrarhugdomar. Invandra mm. Det är också en intressant... Men inklänk. man känner andra som man känner sig själv. Och vi vet ju från Sverige till exempel. Eh, den, här, eh, den här gången då, då en svensk journalist förmodde. Några att ta bilder på sig själva framför dörren hos någon pascalido eller vad det nu var med någon pistol eller vad det var mm. som de sen då kablade ut i tidningar. Det har ju hänt att journalister sticker till folk pengar för att de ska göra saker framför kameran det händer ganska ofta. Så att man känner sig... Och jag skulle inte hålla ett RT för goda för att göra något sånt. Nej, jag skulle inte hålla sin för goda för. Jag Nej, inte. men det förklarar inte alla kravaller Nej, precis, och alla problem. det är ju det. det. är ju det. Alltså, du behöver, alltså, En journalist gör det när de behöver göra det. Till exempel för att få någon att ställa sig med ett vapen framför en dörr. Då kanske man måste betala någon till sist. Eller, eller på annat sätt förmå dem. För att det är ingen som gör det per automatik. Att få invandrare, utlänningar att kausa i förorten. Det är ingenting du behöver betala dem för. Det sker i alla fall. va Sen kopplar man det artikeln till att, Dan, ja, att, att Trump sa si. Dagen efter hände det. RT var där och betalade Alltså den konspirationen. Hör ni hur den låter? Det, det är liksom Trump, Ryssland, Sverige. På 24 timmar så bara händer det. Det är ju helt vansinnigt. Ja, det här visar också på hur mycket de prioriserar mot oss. Att det är de själva som egentligen sysslar med den här typen av konspiration mm. och eh, närmast liksom, omöjliga scenarier. Alltså, ta, ta den här passagen om Rinkeby. Alltså, det här är väldigt avslöjande om hur narrativ styrna artikeln är. De säger alltså så här, de påpekar att polisstyrkan i Rinkeby har fyrdubblats och att kriminaliteten gått ner. Och därför, att det orätt därför är det orättvist att svartmarna Rinkeby. Men det är så här, vänta nu. Varför fyrdubblades polisstyrkan? Mm, stortänkande emoji.gif på den. Vad var anledningen till att de gjorde det? Alltså det, är lite som, det? Förstår ni vad de håller på med här? Mm. De säger att Rinkeby har inga problem längre för att man har fyrdubblat polisstyrkan. Varför i helvete fyrdubblar man polisstyrkan? Mm. Varför är det för att det är tredje världens skithål- eh, Eh, hela världens skithål kan vi kalla det för. Alltså det blir lite eh, funderingar där kring det. Och sen också det här med, med, med den här ryska TV. Alltså visst, de har säkert varit där och jag vet inte vad diskussioner de har haft. Jag vet att eh, det gick samma narrativ gick i hus, runt Husby 2013. Då är det Expressen som blir anklagade för att ha velat eh, köpa bilder. Och Thomas Mattsson, eh, numera utsparkad och utskämd av Thomas Mattsson. var är i helvete där? Vad hände med Thomas Mattsson? Det är en bra eh, fråga. Vet, för övrigt. Nej. Han avfattade det här som en total vandringssägen. Jag tror helt enkelt att den här idén har levt kvar i babbarnas kollektiva undermedvetena. Eh, vi kan nog föreställa oss en situation där ryska fotografer var där och babbarna bara, ge mig pengar. och typ, Ryssarna bara eh, nickar och ler och, och sen helt plötsligt har det blivit till att mm. de har försökt muta babbar för att bete sig som babbar. Alltså, herregud det, det, det faller på sin egen olimlighet egentligen. Mm. Mm. ja och sen finns det också så här det finns så mycket gött att, att gräva i den här artikeln, vi behöver liksom inte dissekera den, men en, en rolig sak som är totalt sammanträffande det är ju att den här hela, hela narrativet kring det här det är alltså att journalisten ska prata med en vakt så säger att han är i sin tur har pratat med två babbar som har påstått det här. Mm. Så det är inte första hans information de får. Och sen de andra vittna. De ska ha befunnit sig på något torg flera dagar efter. Och hört några säga att, att den här mutan-situationen har inträffat. Och eh, ett av de här vittna som säger det. Han, han råkar han dessutom vara en känd lokal poet och son till ett av eh, John Alsonius. Wolfgang Saug, Aka Lasermannen. Han ska alltså vara son till ett av Zonys offer. Mm. Mm. Det är så här, mm. Mm. intressanta sammanträffanden. Mm. Och det tråkigt om någon påpekade det. Det är totalt orimliga uh, i, i, i det här hela det här luftslottet. Mm. Där uh, ryska matruskan man bara lyfter på locken och locken. Och så visar det att i slutändan så är det ingenting där. Vi kan väl konstatera att vi inte är så besvikna på New York Times eller DN utan de gör vad vi förväntar av dem. Däremot är vi väldigt besvikna på Ryssland som fortfarande inte har skickat sina rubels. Kalla den ängla marken, eller himla jorden, om du vill. Sverige vaknar är Sveriges enda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 Vad du fick höra för någonting här, Kristoffer? Det var men, någonting morgonmysigt. Det var Debelinda Butchers Boyfriend, tror jag låten heter. Ja, den hyllades i chatten i alla fall. Va? Det gjorde var det den? Vad kul. Ett ja, jag bra låtval. Höra, det är nästan roligare att få komplimangen för bra musiksmak än för bra showprep. Ja, du har hånats första timmen bara, men sen musiken då. Jag kan köpa det Det finns i mina ögon Härligt um, Nu när vi ändå har dig med då Och vi är här någonstans i mitten av augusti Så uh, är det dags så tycker jag att prata om Charlottesville Kanske inte så mycket men, men det är ändå två år sedan Demonstrationerna United Right i Charlottesville Som ju också på många sätt blev jag skulle säga avgörande, någon typ av vändning och milstolpe för både för liksom kanske framförallt för amerikansk nationalism eller alt-right och efterspelet där och vi har ju sett nu ett flertal personer dömas efteråt och så vidare Du var ju på plats i Charlottesville under den här demonstrationen Kan du ge oss en kort liksom, recap av vad som hände Ja, kort sammanfattat. Vi kom, vi såg, de segrade. <laughs> okay. Ja. Eh. Nej, eh, alltså, va, va, å andra sidan, li, lite så var det ju. Men, men det är såklart att eh, när, man, eh, när, man verkligen, när man verkligen konfronteras med, med djupstaten, med Leviathan. Och ni vet, ni har haft tillfällen under er aktivism. Där ni bara känner att okej, okay, jag, jag har liksom... Okej, okay, nu, mm. nu, nu, nu flexar de. Mm. Visar de sina muskler. Mm. Och jag vet att jag är en liten skit i så Jag kan inte göra någonting. Mm. Och jag får egentligen göra som jag är tillsagd. Och det är ingenting att skämmas för. Det är den verklighet vi lever i. Vi, vi gör ju det nästan inte med, med någon slags naivitet utan snarare med vetskapen om att det är just så här det står till. Mm. Och vi är på något sätt ägda av staten. Mm. Vi är ägda av de länder vi lever i. Och det, det, den insikten kan vi ju acceptera och, och nästan på något sätt förstå. Och, och Kanske i vårt samhälle så föreligger det också någon form av skyldigheter och sådär. Men när man konfronteras med det, alltså när man verkligen svart på vitt konfronteras med det, det, det kan vara, det är lite av en obehaglig känsla. För du inser hur pass jäkla lite du hör säga till om och hur lite det dina så kallade rättigheter betyder när staten flexar. Man kan ju bara konstatera vad det gäller Will, att ni hade inte kunnat vinna där. Ni, ni gick dit med en helt annan idé <clears throat> än vad som hade i sådana fall behövt för att ens ha en chans i närheten av att komma eh, segrande så att säga därifrån. Jag, jag tycker ändå att man segrar på något sätt genom att Genom att visa att i The Land of the Free så har du alltså en, en, en ett öppet, öppet samarbete mellan autonom vänster, våldsvänster, eh, och våldsvänster och du har det mellan dem och eh, var varje borgmästare eller eh, vad det nu heter, jag minns inte. Ja, alla. Alla, ja, precis. Och du har då också tydligt kunnat visa hur, hur polisen, lydigt som, som liksom färhundar, bara står och tittar på eh, eller underlättar för eh, systemets fotsoldater att, att kunna göra det de gjorde. Så på sätt och vis så, så fick ni, ni fick ta det för att kunna visa det och jag tycker att det blev väldigt tydligt och det är något vi, kan, vi alltid kan visa och peka på att eh, jag menar inte ens i USA om man nu säger det, som har den vitgående yttrandefriheten och liknande så, så kan man lita på det. Ja alltså för er som för er som bor ute i Knäckebyhult så kan jag ju Sluta ta... håna Knäckebyhult, vi trivs här. <laughs> Måste, jag måste väl få åtminstone kunna, kunna ordna mitt vitt fantasifoster. Nej <laughs> men Fläckeby Hulte är ett mentalt, äh, en mental plats där du helt enkelt inte är tillräckligt informerad. Mm. Så låt mig äh, låt mig informera er kort. Låt mig göra en liten tldr av Charlottesville. Mm. Äh, organ, äh, en samling av olika typer av disparata högerrörelser. Med syfte att protestera, att man håller på att montera ner kulturarvet i USA. I det här fallet statyer på generaler och företrädare för den amerikanska södern. Inbördeskriget. <hör> och eh, man har tillstånd att tala. Man har or ordnat upp allting. Och vad som i, i princip händer är att eh, det politiska styret utlyser ett undantagstillstånd. Eh, som i sin tur ger polisen möjlighet att avbryta demonstrationer, vilket de gör. Och sen så trycker de ut alla talat. Eh, Ut bland mm. Och Konfrontation uppstår, vilket naturligtvis var syftet. Och man tillåter enorma folkmassor av afaiter och annat skräp att eh, samlas i klungor eh, överallt och attackera folk. Och det var ju såklart också en förklaring till eh, James Fields situation, den här personen som körde på den enormt överviktiga Heather Heyer som sedan mer avled. Det var för att den, han, James Beads, blev eh, instängd helt enkelt med sin bil. Han, mm. han, kunde liksom inte, eh, han kunde inte ta sig ut riktigt och han fick väl panik och agerade irrationellt. Mm. Jag tycker det är jättetydligt när man ser det, det som händer. Förlåt? Jag, jag tycker det är just det du säger. Det är så jättetydligt när man ser vad som händer. Att det är precis det. De slår och sparkar på bilen. Han sitter där. Jag har varit i liknande... Eh, liknande situationer. Eh, och jag har också tryckt gasen i botten och det är bara tur för dem att de inte stod framför bilen när det hände. Du drabbas utav... Dessutom bromsar han när, när han kommer in i folkmassan. Precis, precis. Så att, eh, att han döms är ju ett, det är ju ett eh, justitiemod i sig. Till 450 års fängelse tror jag. Ja, typiskt i USA. Eh, och eh, alltså det här var det som hände. Och, och eh... Vad man ska som du säger var haft för konsekvenser för oss. Alltså det har haft konsekvenser, ganska allvarliga konsekvenser för vissa i USA, inte minst James Fields. Mm. Våra killar, våra poddkollegor i diverse amerikanska sammanhang. De eh, var smarta och eh, förstod vad det var som höll på att hända, om utsatta för en legal krigföring, så kallad mm. loper av eh, män och kvinnor eh, med lustiga hattar mm. eller kvinnorna har kanske inte hattar. Men <hör> hur som helst och de använde samma medel tillbaka och lyckades ta sig ur den situationen. Tack mm. god för det. Så eh, våra kollegor har lyckats ducka det här eh, ganska bra. Och det, det är jättebra. För det innebär att de kan fortsätta med det de gör. Men eh, illusionen om ett USA som på något sätt en bastion för yttrandefrihet, eh, för politisk frihet, för eh, du vet, First Amendment, mm. för tillägget. Att den, att den skulle vara okränkbar glöm det, det är det som bortblåst liksom. mm. men jag måste fråga då? de här vi såg på filmerna därifrån, den här milisen som var på plats de, de gjorde inte mycket va? Eh, vilken eh, milis? I, i Charlottesville så var det militärklädda med liksom, eh, militära vapen som inte var poliser som tillhörde någon sån där konstitutionell milis som skulle ja, just hålla ordning det var inte mycket av den saken heller det jag vill komma till Precis. det precis. Du kan ha hur många vapen du vill också i USA men om du inte använder dem när du ska använda dem i sådana fall så blir det inte mycket av det då var det ju mer respekt till sherifferna i under den här så kallade standoffen mellan Cliven Bundy och eh, federala poliser i, i Utah. När den lokala sheriffen ställer sig mitt emellan och säger att min uppgift som sheriff är att hålla ordningen här. Jag ska se till så att de federala myndigheterna inte skjuter er och att, de, att ni inte skjuter dem. Det var lite intressant men i den här självpåtagna eh, postet i Charlottesville. De gick bara runt och flexa sina jävla vapen. Vilket retade mig nog enormt för att. Visa i sådana fall att ni står upp för konstitutionen för, och, och mot tyranniet. Men det är ju en samling jävla... Ja, sådär. Den här jävla milisrörelsen. Det är ett skämt. Ett stort ja. skämt. Jo, det är därför vi kallar dem för boomerwaffen. Ja. Alltså det, det, det är ett gäng boomers. Ja, men den enda gången jag har sett att... att om vi, om vi, om vi spårar tillbaka band till 1990-talets Sydafrika. Början på 90-talet, eller om det var precis slutet av 80-talet när AVB håller stormöte i, i um, en av städerna där, då blir det ju ett reg en regelrätt, um, för polisen ska då stoppa dem och så vidare. Det blir en regelrätt gatukamp mellan poliser och AVB-medlemmar, där man skjuter på varandra från båda sidor. Där man skickar hundar på varandra från båda sidor, där människor dör på riktigt. Det, det skedde där, och det är den enda gången i modern tid som jag kunnat se den typen av händelse utspelas och någonstans så hade milisen rätt i Charlottesville de facto rätt att upprätthålla ordningen när polisen um, överger det till förmån för pöbeln. Men det gjorde man inte. Och ni blev offren för det här. Och det, bara det borde ju få dem att, att skämmas ögonen ur sig. Jo, men det blir, det blir som vanligt. Vi skyller på att ha rätt och att få rätt. Mm. Vi hade rätt. Men vi, vi, vi skulle aldrig få rätt i något sammanhang vi fick inte rätt heller. James Field fick ingen rättvisa mm. det är uppenbart det är dråp i värsta fall i USA så har man ju lite större förståelse för det här med självförsvar att om någon sätter dig i en fallig position mm. då har du lite större rätt att agera mot den personen än vad du skulle ha i Sverige man är ganska tydlig med det, särskilt när det kommer till och om man befinner sig i sin egen steg hem. Men, men även bilen är ju en form av hem också. Mm. Alltså det, ja, ja, visst. Det, särskilt USA. Så det blir, <laughs> det blir liksom man, man skulle bedömt annorlunda om det inte var så att det var hyperpolitiskt. Och det, det värsta är som sagt att det var så tydligt att staten försökte framkalla en farlig situation. Det finns massa andra exempel också på vad de gjorde. Men de försökte framkalla och lyckades framkalla en falsk situation där de försatt steget folk i fara. Mm. Pushade två grupper mot varandra där de visste vad resultatet av det här skulle bli. Och det var väldigt önskat och efterfrågat. Och jag, jag säger det att jag förstår all kritik mot, mot vilk, varför gjorde man det här, vilka var det som organiserade det här. Det fanns en del riktigt skumma personer. Uh, och uh, trodde man att man skulle komma undan mer och, och varför markerar man inte mot den enda personen en person som ingen har sett för eller efter som gick runt med nystuckna uh, swastikflagga <laughs> eller förlåt det var inte stucken det var liksom nyöppnad från plastförpackningen mm. man kunde se uh, skor och varför, varför protesterade man inte mot honom etc och tog ner den visst alltså, jag ser köper all kritik men här, om ni inte trodde att det här skulle hända förr eller senare om det inte var i Charles, så skulle det varit någon annanstans. Mm. Och då, då är frågan, skulle man ens sysslat med aktivism? Nej äh, okej, okay, men de här krafterna kan man inte stoppa. Folk vill komma ut, folk vill träffa varandra. När de har gjort internetgrejen, de har suttit och hängt i discord chatten och på poll etc. lyssnat på poddarna. Då finns det en ganska stark drivkraft att på något sätt träffa folk vid sociala varelser. Mm. Samma sak för mig när jag åkte till USA 2016. Jag ville ju träffa alla de som hade lyssnat på och byggt kontakter med under... Under ett par år, och eh, idag när jag var ST. Men eh, <laughs> så, så eh, den rikten hade man inte kunnat stoppa. Och man hade inte kunnat stoppa eh, djupstatens försök att eh, subvertera och sabotera. Mm. Så allt det här. Det var, det var skrivet i stjärnorna så att säga. Men frågan är att Charles vill ut av människor helt utan erfarenhet av den här typen av. Av, av saker och ting. Alltså det finns ju de i USA som har så åt demonstrationer och liknande. Det finns både äldre och yngre förmågor. Fanns sådana med här eller inte? Det vet inte jag. Jag vet ju att, att David Duke var på plats men han var väl inte särskilt in, involverad i, i hela, hela det. Samma sak Daniel Friberg är ju ingen, ingen duunge när det kommer till, till den typen av, av demonstrationer och Men Han var inte heller involverad i detta utan var det bara att man, nej men nu ska vi försöka det här och se vad som händer. Var det den, den inställningen tror jag? Ja det var ju, jag, hans namn har faktiskt klått bort lite grann. Eh, han som stod på, på tillståndet. Mm. Eh, jag, ska, jag ska se om jag fram. Men stort samma, det spelar stor roll. Han hade ju vissa, ska vi säga, intressanta drag minst sagt. Mm och var en väldigt dubiös figur i efterhand mm. och visst alltså allt det där nu, nu när man eftertankens kranka blekhet har slagit till, mm. så förstår man ju att det där var inte riktigt så det skulle vara så, så ska vi se, jag satt i samma bil som David Duke, jag såg ju live <laughs> David Yuki är också en speciell människa ja. och han, jag tror inte han riktigt förstod situationens allvar han ville ju åka tillbaka och så här. Ja, nu samlas vi och nu har han protestar ungefär och det var så här: okej, vi är typ ett steg ifrån att bli skjutna av jag, polisen Jag tror att det var många som inte förstod det ja, jag förstod det när jag tittade att det här, det här hade gått över alla det här hade gått över alla gränser det var något helt unikt och det, det tror jag inte man, man förstår kanske. är man inte van, har man inte varit med om den typen av händelser och bara se det säger liksom ingenting. Men för du kan jämföra det har ju varit både före och efter men på senare tid du vet Proud Boys har varit ute det blir blivit slagsmål det har inte hänt särskilt mycket. Det har varit ganska mycket liksom slagsmål här och där och det, det har inte blivit mer av det ju folk har kommit undan och poliserna har skickat på rödingarna och tillsammans med Proud Boys ibland och tillsammans åt andra hållet ibland och så. men det var någonting speciellt i Charlesville det var ju för att man ville knäcka ryggen på alt-right punkt slut. Ja. Ja, Jason Kessler hette han för övrigt, mm. han är en väldigt mystisk person, men så var det och hade det inte hänt där hade det hänt någon annanstans och, och det, det är ingen friskrivning, carte blanche till, till oss som var där och på något sätt var delaktiga, min, min, upp, min upplevelse var ju egentligen inte jättedramatisk, jag blev peppasprayad folk skrek på mig. De stod och liksom, de stod då, liveade den här scenen i Game of Thrones mm. när hon äh, shame, shame, Shame, Shame. Ja, Lannister, var det Lannister hon? Så de, den här Walk of Shame bokstaltalat att folk står och säger Shame, Shame. Spottar på henne sådär så ja, ja och jag bara skrattade. Jag bara, det här är så liksom. Det här är den referensram, kulturella referensran som många amerikaner har. Det är liksom den senaste franchisen på den senaste Global Home-outletten. Uh, och det var så kul att de, de kan liksom inte på något sätt kanalisera någonting verkligt, utan de måste typ live det senaste programmet som har sänds på HBO. Det tyckte jag var ganska kul cool på ett sätt. Jag vill nästan inte typ stå och prata med om det där, men, men det var inte riktigt läge då. Nej, men alltså, jag, tror att, eh, jag tror att man måste förstå att det var väldigt nära att det gick väldigt fel. Hade ni inte gjort det ni gjorde, det vill säga att, att gå det där jävla gatloppet man såg eh, från parken och vart det nu var. Hade det så att säga utvecklats på ett annat sätt? Hade vi haft... Jag Hade, hade det, de där meliserna skjutit? Vad ja, hände ändå? Ja, precis. Men jag tror nog att, jag tror att det satt eh, någon form av federal eh, alltså svart team eller... Eh, hostage rescue team eller vad du vill de satt och väntade på att ni skulle göra någonting. Sen hade de skjutit er. Det, det tror jag var själva grundplanen från uh, den politiska ledningen. Nu gjorde ni inte det. Tack och lov. Utan ni gick där och, och för vissa som tittade på kanske kände som att ni tog mer än ni borde. Men det tror jag var ganska smart för att ibland måste man kunna göra det för att kunna fortsätta. Jag tror att det var själva grundtanken. De, de lyckades inte med de ville uh, fullt ut. De ville plocka er. På, på olika sätt. och vi, så, I USA kan det räcka med att du är en del av det. Till exempel att du, Kristoffer, är med och så händer det saker. som blir du tagen på Rico. Sen sitter du 400 år bara för att någon annan har gjort något bredvid dig. Ja, så. Alltså det, det är på ett sätt exakt. På ett sätt, alltså när de här polis, eh, eh, den så kallade riot police. ställdes framför oss. Alltså det, polisen i USA är extremt militariserad. Mm. Både att de får väldigt mycket, köper mycket material från militär. Men att de har blivit en slags lokal militär närvaro. Mm. Och de var ju ganska påbulsade på ett sätt som inte riktigt är i Sverige om jag säger så. Mm. Och uh, uh, budskapet var klart att de skulle använda våld för att utrymma parken. Uh, och jag tog beslutet, sista av alla nästan, att lämna i alla fall frivilligt. För jag ansåg att det är inte så bra om jag vill komma tillbaka till USA. Uh, så, så jag fick jag inte komma tillbaka i alla fall. Då. Men det är annan, så. Men, men det var ett allvar där som jag under min tid i Sverige aldrig riktigt känt av under alla mina s För Att i Sverige är det så här: okej, okay, ja, värsta fall tar någon AFI ett förbi och det blir lite bråk lite box. Mm. Men, men äh, polisen kommer inte att äh, på något sätt attackera mig. Och, och, där var ju också situationen som det har varit i Sverige för mig: att det var ju vi som hade äh, demonstrationstillståndet. Mm. Och sen är det vi som blev utsatta mm. för polisens våld mm. eh, för, för, för, på grund av anledningar. Men, men det kändes som att det var väldigt mycket som stod på spel och det fanns ett stort allvar. En situation där jag blev skrämd. Mm. Jag tänkte att precis vad som helst kan hända nu och mm. de är redo att misshandla oss. Vi som har kommit hit med ett grundlagsskyddat tillstånd för att hålla tal. Mm. Vi skulle inte promenera någonstans. Det var inte en demonstration egentligen. Det var en manifestation. En tillståndsgivning manifestation. Mm. Och ur den så kommer allt det här kaoset. Mm. Och det är liksom man kan inte lägga det på våra fötter. Nej. Det, det går liksom inte. Det går, vare sig liksom själva organisationsmässigt sett egentligen att man, man hade ju sökt tillstånd. Men sen också allting som hände i efterhand. Och jag vet att vissa sa att ja, men det var uppenbart från första början numera nedlagd podcast eh, påstod en massa konstiga saker ni, ni vet vi jag talar om mm. andra saker där också om eh, infiltration av vissa eh, politiska organisationer i Europa men, men samma. Eh, det samma det samma det fanns en så här, ja det fanns ett narrativ om att ja, det var självklart att det här skulle hända men eh, det var självklart att någonting skulle hända förr eller senare, det var inte självklart att det just skulle vara där det hände och jag får ju säga att alltså, jag ångrar inte att jag åkte dit. Jag ångrar inte att det hände. Och, och faktum är att eh, om, man ska, om man ska se något vitt piller i, i det hela. Många, de, de som jag på något sätt respekterade innan respekterar jag fortfarande efter. Och de har fortsatt med sitt arrangemang. De som betyder någonting. Och eh, det blev ett slags stålbad, ja. Men det det som jag tycker är viktigt att påpeka. att Vissa säger att alltögen dog den dagen att man sköt sig själv i foten. Jag vill fortfarande hävda att, och ni får gärna kontrasignalera mig här. Men allt höger är den mest lyckade högerrörelsen i modern tid. Det är den som har fått mest genomslag. Det är den som har påverkat flest. Det är den som har lyckats hitta en global ödesgemenskap mellan vårt folk. Européer oavsett var i världen de bor. Och det är så klart att den rörelsen har ju, har ju globalisterna inget intresse av att kunna låta fortsätta existera. Och då får man leva på existensminimum. Jag kan mm. säga att vi har gjort en konkurs nu, personlig konkurs, och vi lever på existensminimum. Det, det är det så jag ser det. Mm. Men folk som bara är redo att hoppa på nästa tåg och säga att ah, men nu funkar inte det här, nu gör vi vit nationalism istället. Ett alltså... Det är liksom, jag har sett så mycket framgång i det här och jag ser fortfarande väldigt mycket framgång. Så jag, jag tycker att alla som det, antingen så tror jag inte att de är riktigt informerade eller så, så har de en personlig agenda. Att de på något sätt inte är en del av, av rörelsen eller blir utkastade på grund av diverse orsaker. Och att de där försöker hitta en ny nisch. Men, men jag tror fortfarande på det här konceptet. Sen är det inte jag besatt av benämningar. Du kan kalla det vad fan du vill. Men, men den här typen av Metapolitisk verksamhet och, och den här tonen etc. Den, den har fångat upp eh, en, flera generationer av, av uh, unga och inte så unga längre eh, hos mig själv. Men som har funnit någonting som tilltalar dem starkt. Och den typen av eh, förhållningssätt och tilltal tror jag är en väg framåt. Ja, alltså, jag, jag tror att det kommer bli allra lättast att bedöma allt högen om ytterligare 10-15 år. Mm. För att se vad som kommer ur det. Men det är klart. Alltså det har ju varit en. Ja, det har varit nästan. Ja, det är väl över tio år nu. Av väldigt intressant eh, utveckling. Och det du är inne på där som är väldigt viktigt är det här att, att kunna också nå en yngre generation på ett sätt som de tycker är intressant. Och det hör jag att jag säger dem. För att jag själv tillhör inte den längre. Eh, och märker ju också att, att det sätt som som nationalismen kommunicerade med mig i slutet av 90-talet inte alls är attraktivt för de som är tonåringar idag. Utan de har helt andra referensramar och, och ja, vill arbeta på helt andra sätt och så vidare. Mm. Och där, där ser jag att allt höger har fyllt en, en väldigt, väldigt viktig funktion. Det, det som ska bli det verkligen intressanta då, de kommande 10-15 åren, det är att se vart tar det vägen. Det verkar väl som de flesta har Hoppat av trumptåget i alla fall. Mm. Ja, och uh, det är också en sån här ganska bra mätare på hur, uh, hur, hur informerad man är. Om man lever ute i Knäckebyhult eller inte. Och, om man fortfarande oironiskt skillar uh, för uh, den, uh, den uh, orangea badbollen. <laughs> Orange, eller basketbollspresidenten. Och då menar jag inte Barack Obama. Han gillade också att spela basket. Han är en men på ett annat sätt. Mm. Då, då, då får man faktiskt ta och checka sina narrativ lite grann. Jag, jag vill hävda, uh, jag till min uh, påhittade Fedora här, att jag är en av Sveriges främsta Trump-kännare. Jag var för skjutsigen där när han blev vald. <skratt> jag har varit engagerad i sen ända sedan han i princip annonserade sin kandidatur. Och min analys av allting, och den delas av mina amerikanska kollegor också, är att äh, det finns inget Trump-tåg längre. Äh, det är kraschat, och äh, eller det håller på att krascha. Och vi har gått av, helt enkelt. Och jag erkänner hans metapolitiska påverkan. Jag tycker att han är president på Twitter, för alltid. <laughs> <laughs> det, det, det erkänner jag också. Extremt underhållande och framgångsrik, även till denna dag. Men eh, sakpolitiken är sakpolitiken. Vi valde honom, eller vi valde honom. Men vi memade fram honom för att han i slutändan skulle faktiskt leverera konkret politik. Vilket man kan tycka att en president ska göra. Och eh, han har misslyckats på alla plan. Det finns ingenting han egentligen lyckats med sakpolitiskt. Och den, den, det går inte att ignorera tre, eller vad det, blir det, två... Ja, eh, 2017 ah, två och ett halvt år in i presidentskapet eh, det går liksom inte att ignorera man, man kan inte hålla på och försöka eh, agera som en jävla maga magatard eh, och skilla för honom utan man får helt enkelt vara jävligt tydlig med att han har misslyckats yeah. och han har gjort det, han har skjutit sig själv i foten också tillräckligt mycket eh, genom att ha sin lilla sin lilla eh, butterboy Kushner Uh, som egentligen styr skeppet i stor del och, och allting tyder på att han gör det och sen även sin bimbo dotter pappa, pappa jag vill ha en ny häst bomba syrien <laughs> också jag tror ja. att det, det stora problemet var väl att man kanske trodde på Trump från början och inte såg, såg han för vad han var det, det, det tror jag väl är liksom den, den primära när, när jag förstod att många i USA till exempel trodde på honom det, det var då jag blev lite sådär att ja, men ni kommer att bli väldigt förvånade Uh, och, och ledsna för att det är uppenbart vad det här är någonstans men det är också det bästa alternativet. Ja, samtidigt var det ju många som såg honom ja, ja, för visst. den han var ja, men ändå ville ha, precis som vi talade om att liksom han ska in nu jo, för det kommer ju... ha de metapolitiska effekterna. Ja, jag vill, jag vill ha. ha en återvald. Jag vill att han ska vinna igen. Uh, det, jag vet det, inte, det var, tror jag, är det det där? Ja, jag är Kristoffer där? Jag är talat i min tredje waifu. Mm. Jo, men hon kommer aldrig bli vald. Uh, <laughs> det, det blir Warren eller Bernie. Ja. Uh. Alltså, visst, det var en jäkla resa och alla på min sida har ju varit väldigt tydliga med att han är ett medel, inte ett mål. Mm. Och jag, jag har ingenting annat än bottenlöst förrakt för alla som så fort det började bränna till med lite saker sa att ah, ja, nej, men jag, jag hoppar av hela den här grejen. Ja, vi har Trump liksom. Mm. Vi har Trump nu. Det är så här, det, det är verkligen han redan på nivåer mm. som borde vara möjliga. Mm. Men ja, alltså, jag, jag trodde mer att det skulle få ett En större eh, sakpolitisk eh, eh, påverkan än vad det fick. Och jag anser att det hade kunnat ske i hög utsträckning om han hade varit mer kompromisslös och inte omgivit sig av inkompetenta personer. Särskilt sin eh, svärson eh, mm. som eh, verkar mer intressera sig för ett visst land mellan Mellanöstern och, och dess välfärd än vad men, men, men visst, jag kan, jag kan erkänna att jag, att jag hade högre förhoppningar än på det sakpolitiska innehållet än vad som faktiskt inträffade. Men det är samma sak med SD. Alltså, mm. Med allt jag vet och allt ni vet om SD. Om SD har möjlighet att få en regeringsposition. Hade inte ni på alla sätt försökt så mycket som ni kunde att påverka så att deras sakpolitik fick genomslag och hade ni inte hoppats Även mot bättre vetande. Alltså mm. hoppet på något sätt trumfar ju logiken lite grann också. Man hade ju hoppats, jag hade hoppats. Jag hade blivit en sd skildar där ett tag om det hade inneburit att SD på något sätt fick genomslag för sin politik. Alltså det, det är lite... <laughs> ja men då, man sitter väl i senaste valrörelsen och valvakan och hoppas på ett bra SD-resultat. Det är liksom ja, Självklart, det är bra för oss. Det, det är bra för oss, även om de är som de är. Jag menar, är även om SD skulle vara det var vad jag tror, en total besvikelse realpolitiskt i regeringsställning mm. Så kan det också vara bra för oss. Ja, ja absolut. För att det kan öppna upp andra eh, möjligheter. Ärligt talat, har man sanningen i ryggen så är allting bra för en. Det, det, mm. Man måste bara ha den inställningen. Vad gäller alt-right, jag vill bara avsluta med det. Jag har gjort en fenomenal analys och förklaring av alt-right i en bok som handlar om alt-right. Att förstå alternativhöger finns på logikförlag. Min artikel om alt-right är både en en berättelse om eh, övergången från den gamla till den då nya rörelsen alt-rights-roll och eh, framtiden för alt-rights. Så att jag har god förhoppning och delar inte alls den här idén om att det skulle vara liksom, dött eller begravt eller borta på något sätt. Det kommer att det kommer förändras det kommer bli annat men eh, avtrycket finns där. Läs boken min artikel speciellt. Sverige vaknar varje vardag morgon 9-11 till här på CFO. We don't smoke marijuana in Muskogee We don't take our trips on LSD We don't burn our draft cards down on Main Street Cause we like living right and being free We don't make party out of loving but we like holding hands and pitching woo we don't let our hair grow long and shaggy like the hippies out in San Francisco do and I'm proud Be an okey from a stogie A place where even squares can have a ball We still wave old glory down at the courthouse And white lightning's still the biggest thrill of all Leather boots are still in style for manly footwear. Beads and Roman sandals won't be seen. And football's still the roughest thing on campus. And the kids here still respect the college dean. I'm proud to be an Okee from Muskogee a place where even squares can have a ball We still wave old glory down at the courthouse. White lightning still the biggest thrill of all And white lightning still the biggest Biggest thrill of all In Muskogee Of a woman USA Oki from Muskogee Merle Haggard Är det vår hyllning till Det USA som Charlottesville inte är? <laughs> lite grann så är bra, bra låt Och Många hävdar att Merle Haggard gjorde den där lite Med glimten i ögat, det är inte sant Han var. Bara... Eller är, jag vet inte om han är död. Men det är en bra kar. Bra musik. Ja. Um, vi ska prata om en annan kar. Det ligger inte till bra där innan. Det, det vågar jag inte. Han är en väldigt, väldigt liberal. Adam Schweimanstein uh, har uh, skrivit i uh, Göteborgs Posten. Han är en politisk chefredaktör någonstans där nu. Tror jag det kallas där. Ja, något sånt. Han har fått någon fin titel där i alla fall. Ehm. Um, och eh, han har skrivit, den är ganska intressant egentligen inte så mycket nyheter för oss som eh, har följt eh, liksom hur, hur etablissemanget och, och extremvänsten hänger ihop och har gjort så under lång tid eh, men det är intressant att det publiceras i Göteborgs posten och eh, han har en del eh, viktiga poänger, han skriver om det att eh, den så kallade extremvänsten eller om vi så kallar det för gatuvänstern att, att antalet våldståd från dem har minskat stadigt sedan 2006. Och att det till viss del beror på att man som har blivit äldre och sådär generellt mm. och inte lyckats med nyrekrytering. Men framförallt för att det gamla gardet har sugits upp av etablissemanget och fått fina jobb inom akademin, inom mediehusen, inom myndigheterna. Mm. Eh, och hur förklarar vi det här Magnus? Nej, men, bara liksom, när, en, när personer som har <hör> äh, försökt brandbomba McDonalds och mm. döda barn, för det var de helt likutiga inför, skulle kunna ske när de får guldspaden. Då inser man att någonting har hänt. Och det där är ju någonting vi har pratat om väldigt länge. Att det är så här, det är den vägen man går. Eller man blir uppplockad av Aschberg och medieföretagen. Eller Expo och så där. Och det är, för att, det är för att media är dem. Alltså det är samma. Lika samma. Och man tar upp det artikeln också. Det här är faktum att om du tittar inom nöjesindustrin och så. TV-serier och allting. Allting går ju ut på att vara lite vänster, progressiv. Om det är från USA eller överallt. Där, där de här budskapen går igen så de känner sig ju väldigt hemma där också mm. så att det är inte en en konstig väg det, det intressanta är väl att återigen, och det är det som händer nu de senaste åren, att GP tar upp det vi har sagt i alla år va? Och, mm. och det är väl i någon eh, liksom lite ljummen, liberal version ja, precis, precis, och, och man får väl nöja sig med det, jag kan fortfarande vara... inte, nöja sig. Nej, inte nöja sig, men okej ge en viss blinkning åt det jag kan fortfarande reta mig på att vi har gastat och gormat om detta alltid och sen så glider en sån som den här någon, någon vad kallar man för swish-journalisten fram. Ja. Och liksom, då, då vaknar folk till och ska stödja och hjälpa i all evighet. Jag tycker att om de, de, den stöden det hjälper, det borde komma till de som har jobbat med det här i alla år. Va? Men, men det är som det är. Så Lamotts pengar till Söderman, det är nästa kampanj? Ja, och varför inte? Jag, jag förtjänar dem mer än Lamott. <laughs> ja, men, det <laughs> Håller, gör jag. Kristoffer. Uh, alltså, Lamotte är min favorit Swiss journalist. <laughs> Jag tycker vi alla kan få lite mer Rubble Gibbs. Inga, inga snack om saker. Men uh, min, min, min reaktion på det här var, citerar uh, Bane, skrev min alla sämsta im imitation: Peace has cost your strength. Victory has defeated you. Alltså, deras vinst har på något sätt besegrat uh, dem själva. De har blivit, för, de är ett offer för sin egen framgång. Mm. Och det är därför de inte kan bedriva en gatukamp på samma sätt. Och sen så är det också så det är på något sätt ett, generations, ett generationsskifte. Alltså jag, jag... Visst, AFA var väl tuffare innan min tid så att säga. Men jag minns ju ändå ett par, ja, jag ska inte säga respektgivande långt ifrån. Men <laughs> åtminstone konfronterats med folk som kan slås. Mm. Och var bra att göra också. Och spola fram 2009, 10, 11 tills idag, alltså det, det är ett skämt de, de existerar inte längre. den generationen är borta mm. och det som har ersatt dem är eh, unga 40-tjejer med kattöron och eh, bodypositive komplex mm. där är vi idag AFA som, som relevant rörelse existerar inte annat än på nätet idag eh, i Sverige mm. eh, finns ju en del Uh, kanske uh, råbusar kvar. Men, men det är svårt liksom att locka... Alltså, visst, AFA har väl alltid bestått av, av idelknarkare och uh, uh, diverse missanpassade individer. Men det är ganska svårt att här, locka typ, svenska män, vita män till en rörelse som har som största mål att utplåna dem. Så, så vidare inte de lider av så här grava SSM fantasier Så AFA uh, som koncept verkar ju ganska... Uh, borta Och som du säger, många av dem som var aktiva sitter ju på olika tidningsredaktioner och myndigheter. Och uh, uh, där, uh, där känner de sig hemma. Mm. Ja, alltså det vi såg med uh, gatuvänstern under 2000-talet var ju att man utvecklades från att i stort sett vara en helvit organisation till att liksom, locka fler och fler babbar. Men det höll nog inte för att de, de babbar med våldskapital... De kan ju i sådana fall göra karriär i, i, i liksom den kriminella miljön och kanske tjäna pengar på det. eller så. De som mer bara var någon typ av råbusar på gatan. Medan de här, de kanske är lite mer idébuna, ofta vita eller judiska aktivisterna, de hamnar ju liksom i. Som PR-chefer på Ben Jerrys eller på, som, eh, som jobbar på tidningsredaktioner eller eh, på Strix eller någonting i den stilen. Eller ja, som i partier också har man ju sett att de har vandra till utan problem. Mm. Nej, men, och, och som sagt det är ingen nytt. Eh, en av AFAs grundare i Sverige, eh, numera professor Mattias Gardell, beror till den andra Gardellan. Han, den svarta Gardell. <laughs> han, han var ju en av de som drog igång AFAs. Mats Deland, en annan sån där eh, kändis. Ja. Eh, Båda de var ju alltså gatuaktivister och Mattias Gadell definitivt på, på, i det slutet på 80-talet när AFA drar igång. Han, han är ju en av dem som gör det och idag är han uppgivet en professor uh, och, och så vidare. Så det där har ju varit, varit hela tiden um, och det är inget konstigt med det. Men, men sen, sen som Kristoffer var inne på, det är klart att alla drabbas av den samtid vi lever i och de har ju skapat den och nu drabbas de och skördar de offren. Uh, I form av att, att uh, det blir liksom. Uh, ja, det, det, det bedrivs på ett annat sätt i internet och hela den biten. Men det är Sverige också. I Tyskland så finns det ju en, en stark mm. och, och vital uh, antifascistisk rörelse som både spränger och misshandlar och hotar och demonstrerar för glatta livet. I USA ser vi hur det börjar växa till sig uh, ordentligt. Uh, det kan nog komma en ny symbiotisk fredsarmé, våra lider det kommer dyka fram en del men hyfsat misslyckade fortfarande dock, äh, pöbelväldet äh, Frankrike har också en, en, en hyfsad sådär så att det, det är Sverige igen då, som, som sticker ut helt enkelt det, det är bara så, jag menar i Grekland hade vi morden på våra kamrater i Uline-Gryning för några år sedan äh, och så vidare och så vidare, och så, vidare va? så att äh, vi kan inte räkna ut antifascismen på det sättet nej Nej, Det, det, det har du nog helt rätt i. Men vad är det som gör då att det är i Sverige som den som gator helt har tappat stinget? Av samma skäl till varför nationalisterna inte är ute på heller. Det är ja. datorspel, det är den alternativa verkligheten på internet och också någonstans förståelse för att i Sverige så är det lättare att nå ut, det är lättare att, att föra fram sitt budskap genom Uh, sociala medier, internet och så vidare jag menar, varför var jag ute när jag var ung och, och sprang på gå. jo men det var ju för att det var, det, det var vårt internet det var ju där vi kommunicerade mm. hade jag varit ute på samma sätt idag som ung troligtvis inte, eftersom jag var ute efter att nå ut till människor mm. ja. så att det där måste man man måste tänka om helt enkelt mm men du menar att de inte har samma alltså, i Tyskland är det i sig så att folk faktiskt typ ju inte använda internet. Nej så. de skiter ju inte det, de det. jag kan tänka mig att jag vet inte men jag, kan tänka, jag får för mig att i Östtyskland så finns de hårdaste nationalisterna och antifascisterna ja, I Västtyskland är de lite liksom småbögiga allihopa. Mm. Utom nationalisterna som också är bra där naturligtvis. <laughs> så passa dig. Det hoppas ingen transkriberar Nej, det vore Kommer du få Dortmund efter dig. Ja. Nej, men det, det är ruffigt på ett annat sätt. Italien naturligtvis, är, men Italien är ju som Italien är och Spanien och så. Jag vet inte, vad, vad tänker Kristoffer om det här med, med, med just att, att det, är en, liksom, det är både nationella och, och antifascister då som drabbas av det här i Sverige? Alltså jag tänker att det man, det man måste fokusera på när man gör det som vi gör på något sätt... Alltså, vi, vi verkar ju, visst nu har ju hus aktivitet och så vidare men, men en stor del av vår kommunikation är ju en kommunikation via nätet i olika former mm. det, det är så vi når ut till folk och det viktiga att hålla i åtanke det är inte att vi ska komma till staden där vi kan genomföra radikal gatukamp jag, jag personligen är, är inte lagd åt det hållet och jag tror att det konceptet sätter ganska mycket eh, fina måltavlor på folks ryggar. Mm. Så att de är lättare att doxa och lättare att trakassera etc. Eh, utan jag tror att det viktiga håller i åtanke är den sociala aspekten. Att det får inte sluta vid att Vi som på något sätt agerar inom de här kretsarna och försöker nå ut till folk. Eh, på något sätt har ett ansvar att kunna erbjuda ett socialt sammanhang. I någon form i alla fall jag har väl inte alltid varit bäst på det alla gånger. Men det är den sociala aspekten, vilja att mötas. Den är viktig. Och den måste man på något sätt odla. Och det är väl där jag tycker att man ska ha lite fokus på. Det är det som är intressant för mig i alla fall. Och det är väl en sak jag planerar att jobba lite mer på framöver. Genom att försöka ha olika typer av saker erbjuda folk, mötesplats framförallt, och det är en sak också ser växa även i Stockholm. Så det är, det är någonting som, som man bör ha fokus på. Mm. Och som sagt, det andra, den typen av aktivism man nu la nordisk ungdom ner nyligen, och de var ju på ett sätt profilerade inom den delen, även om de kanske inte gjorde Jätte mycket på slutet. Men, men de fick ju också ganska kraftiga konsekvenser då av, av sin aktivism. Inte minst Pride-biten som ledde mm. till och folk blev brandmärkta höger-vänster. Alltså. Ja, det, det är en svår avvägning där. Å ena sidan, det är jättekul om folk kör aktivism och gör det. Men det är också så det är ett pris att betala. Och då är frågan: tycker folk att det är värt det är det värt genomslaget? Precis det är där du måste ju mäta. För att visst, det får kosta. Men då måste det också ge resultat. Mm. Annars är det ju, om det ger mindre resultat men kostar mer, då ska du inte göra det. Ja, men vi räknade ut det. Dan gjorde det. Det var ett intressant, en intressant tanke som vi hade här. Vad kostar en demonstration? Mm. Uh, i, om, vi tar, om man överför... Uh, den totala kostnaden då, eller hur mycket pengar du gör av med på en demonstration, en normal demonstration i Sverige. Om man då också räknar arbetstimmar arbetstimmar allting. för liksom alla som deltar och så vidare. Ja, om man då räknade om det till ekonomi och sa att okej, okay, vi har att välja mellan att antingen demonstrera den här dagen i den här stan med så här många människor, en normal demonstration. Eller att alla de jobbade exakt samma tid och donerade den summan till den organisationen. Vad var vi uppe i? Uh, i uh, donation på en demonstration om man överförde Nej, det, det var ju absurda summor som förmodligen inte motsvarade genomslaget i alla fall. Nej, det, alltså, det är ju sexsiffrigt i princip uh, som man uh -huh. hade kunnat få in istället. Då. Sen, sen, sen är det en, en tanke, det är kanske inte lätt att uh, överföra men det finns någonting i detta. Jag skulle nästan säga att uh, jag, jag tror ju på att du som ungdom, ung ungman framförallt, du ska ägna något år eller två åt att få stryk och ge lite stryk. Att leva lite farligt på riktigt. Med förhoppningen om att du kommer ut helskillnad på andra sidan och kan gå vidare. Görs det bäst som politiskt motiverat eller i en huliganfirma? Jag vet inte. Kanske firman är bättre för att du slipper ha, du slipper ha den här kopplingen till politiken i ryggen när du väl går vidare och engagerar dig. Men att få stryk, att ge stryk, att få handklovar, att få ett batongslag och en spark i av snuten, det, det är rätt nyttigt för en ung man. Speciellt i tider då vi inte har militärtjänsten på det sättet. Vi har inte um, brottning på, på, på gårdsplanen hemma vid eller att man skjuter på varandra med luftvapen som vi gjorde när jag var liten. Um, så det tror jag på. Men, men i övrigt så, nej precis, jag, jag håller ju med det Kristoffer var inne på det En annan sak som Schweinstein tar upp i den här artikeln är det här med vaket kapital. Precis. Han skriver där, många av de mest radikala vänsteridéerna från sekelskiftet har lånats av såväl multinationella storbolag som de offentliga förvaltningarna och lokalpolitikerna. Och det där är ju också en intressant, alltså den här symbiosen mellan Vänstern och, och, och den globala finansen. Jag vet Kristoffer, ni gjorde ett helt specialprogram om, om vaket kapital och så vidare. Kan du förklara lite, vad, vad menar vi med det när vi pratar om vaket kapital för våra kära lyssnare här? Ja, alltså det är det är dels storföretagens appropriering av progressiva värderingar i syfte att kunna bredda sitt... Konsumentsegment. Mm. Och sen så är det också eh, en viss eh, korspollinering som sker. Att det kommer in eh, kulturradikala element, framförallt på de här uh, företagen HR-avdelningar, Human Resources. <laughs> Och de eh, får ganska stor påverkans effekt på personalpolitik, policy etc. Och det här, liksom, det här accelererar in i en bubbla till en grad att Gillette släpper reklamfilmer om toxisk maskulinitet. Man kan tänka sig att företag som sysslar med att sälja rakprodukter, främst till män, främst inte borde tala om för sin e största konsumentgrupp att de är svin. Men tydligen så tyckte de att det var en bra och vaking sak att göra. Och även eh, en annan av deras reklamer var en, en kvinna som könslajvar som man som mm. genomförde sin första rakning med sin far. Eh. <laughs> Ja. men så är det och det finns ju såklart för folk som inte är inne på äh, typ jag, äh, hjärtar äh, kapitalism etc om man är en sån här ungmoderat så har ju folk äh, äh, förhoppningsvis en sund inställning till både såväl socialism som kapitalism mm. äh, och äh, det gör det inte så svårt att göra analysen att det här är två sidor av samma mynt Faktum är att de är inte varandras opposition. De är en kontrollerad opposition. De är två sidor av den här korsmackan mm. som de också smatter oss med. Och det är ganska enkelt att förstå varför de här krafterna egentligen tjänar på att samarbeta med varandra. Och Det är så klart att socialism är progressivitet, det är tolerans av allt och alla värderingar av människor och livsstilar. Och kapitalism på andra sidan. Är någonting som vill sälja en produkt. Till så många människor som möjligt. Mm. Så varför skulle man inte vilja. Äh, äh, dels skapa. extrem tolerans för precis allt och alla. Så att man sedan kan äh, bredda sitt. Äh, produktsegment. Sälja så mycket till allt och alla. Och varför skulle de sidorna inte ha ett intresse. Att amplifiera varandras agenda. Mm. Och det är precis vad som händer. Och äh, för, jag, minns, jag minns faktiskt. Äh, att jag höll. Äh, 2014 då skulle jag hålla ett föredrag för för ungsvenskarna. Jag skulle prata om typ valkampanjen som man bedrev i Stockholm, men jag tänkte bara läsa jag jäkla trist. Jag hade väl läst någonting som touchar lite där så jag gjorde en föreläsning som gick ut på att eh, den så kallade vänstern och höger är egentligen två sidor av samma mynt. Gå inte på den här eh, falska eh, dikotomin som vi har mm. i Sverige idag och jag försökte liksom röd folk på just eh, vad grunderna för det här jag gick in på franska revolution och så vidare. Eh, och eh, ja, den, den analysen har gjorts långt innan mig. Och eh, uppenbarligen så upptäckte Schweimann Steinberg Blatt Golden eh, Ivičovic. Han upptäckte eh, det här nu, 2019. Det är jättekul för honom. Eh, det är kul att han sitter där i sitt lilla vita elferbens torn. Och, och faktiskt äh, lyckas plocka upp en eller annan ä, idé och med. Och det, det är jättebra äh, att han ä, disseminerade till sina bomelsare så klapp. Klapp på huvudet. Finns det, finns det ett problem här i att vi ser hur många av de analyser och så vidare som, som vi har gjort i. Alltså vi som, som bred rörelse har gjort i. Hundra år, och kanske med mer intensitet de senaste 30 åren, filtreras ner och paketeras i någon typ av nyliberal smurja som Schweimann eller någon jag har svårt att placera Arpi men det är någon typ av liberal varianter där också. Och att alltså det är det som sen någonstans kommer ut till och blir någonstans sanning den här. Där man verkligen har plockat russen ur kakan och egentligen tagit bort den avgörande kontexten. Och på så sätt liksom bantat ner analysen till någon typ av minimjölk. Är det ett problem eller är det bra? Det är ett problem. Och det är bra. Det är ett problem eftersom att ett folk som vill ha en genomgripande förändring måste luta sig på de människor som har bevisat sig genom många långa år utav unbäranden uppoffring. Det är de som ska utgöra någon form av kärna för att annars så kommer det bara gå åt skogen i framtiden. Men det är jäkligt bra för att det når en bredare publik. Så att det som gör det bra gör det också dåligt och det är ett problem naturligtvis. Här gäller det att vi alla hjälps åt att hålla skutan rätt. Jag vet att det är vissa nationalistiska partier i Europa så, så, så sitter det människor i, som politiker på olika positioner men bakom dem så finns det också människor som har varit med länge men som kanske inte är anständiga nog att synas på, <laughs> synas på bild i parlamentet. Va? Och det är väl det vi ska jobba på. Det som retar mig är när man ser just framförallt det vi kallar för boomers då, som, som lyfter fram de här skojarna, skärdatanerna och opportunisterna Uh, och säga att, ja, men, här, äntligen. men det är ju ett större problem i det att de här uh, nyväckta Sverigevännerna tror att de är första vågens dissidenter Vilket de bör ha en allihopa för att de ens vågar yttra de orden va? <laughs> Vadå, du tror inte att A$AP Rocky är en avatar för det vita vredet? <laughs> ja. äg med i tiden nu farfar Gråta oss, det är sämst. Lycka för att vi har den här Rappneber på vår sida. Oh, you... Äntligen, han kan lyfta invandringsfrågan i Sverige. Ja, oh, I mean, precis. Uh, I rest my case. <laughs> ja, men Det är som du säger, alltså, hade vi haft ett val så är det klart att vi hade fått fullt genomslag för våra narrativ helt ofiltrerade. Men uh, vi får ju ta det vi har. Jag tycker mm. väl att, att, att Schweiman uh, rödpillar folk och vackert kapital... Idén mm. är, är bra. Uh, han kan inte gå full. Och han vill nog aldrig gå full. Av anledningar som vi alla vet. Men det, det, jag, jag, jag tackar och tar emot det jag kan få. Mm. Det jag inte gillar är när folk försöker säga att. Det här är någonting som det absolut inte är. När man försöker pervertera och säga att det här betyder det här. Eller det här konceptet. Ja, det är bara de här dumma rasisterna som säger att det här betyder det, utan det betyder egentligen någonting annat. Alltså, som sagt, nationalism till exempel. Vi, vi kommer alltid alltid ha fighter för vad nationalism innebär. Det vill säga eh, ett etnos. Att en nation är ett folk mm. och ett folk är dess nation. Och det budskapet kommer vi hamra in i princip i varje jävla podd vi gör. Mm. så man säga att nationalism är att så länge man delar samma värderingar. Och då kommer vi förklara för folk exakt vad det innebär. Så vi kommer alltid ta striden. Mm. Däremot är det bra om att folk går från att kalla sig eh, exempelvis konservativa till att kalla sig nationalister. För det är ett stort steg för dem. Och då tycker vi att ja, men det är bra. Men förresten, visste du att mm. så, så, så får man jobba lite grann. Man får ju eh, så att säga, maska in sig i folks hjärnor. Mm. Man ska ju inte vara bitter. <laughs> Nej, ja. men och... och så är det och någonstans, det här är ju diskuterat både tror jag, i poddar men kanske framförallt eh, privat, jag och Magnus. Där. Man måste någonstans inse sin roll också. Ja. Alltså vilken roller vi kan spela i den samhällsförändring vi vill se. Ehm, och, och någonstans acceptera den också. Mm. För att kunna göra den så bra som möjligt. Ja men sen kan det ju visa sig bli riktigt bra. Jag, jag vet när Kristoffer när, när Dull nu... Kommer ut ur SD-geroben. Jag var ju lite där fundersam. Tänkte, vad är det här nu då? Från SD och så. Vad, vad, vad är det här för kill? Um, och det visar sig att det är en alldeles ordentligt bra ung man som, som kommer fram och kommer ut och som har gjort fantastiskt mycket gott för oss. Så att, um, det, det, vi, ska, vi ska absolut uh, ta varje tillfälle vi får och bredda. Och som sagt, man måste själv. Förstå vad man själv har för roll i det hela och inte tro för mer om sig själv <laughs> vad man faktiskt kan bidra med. Det är väl det, det grundläggande viktiga här. Mm. Ja, Stort tack för att jag suger i mig berömmet. <laughs> det ska du göra. Det, det <laughs> behöver, för det kommer inte komma någon. mer. Man behöver det ibland och sanningen är vad den är. Jag kommer isolera den och använda den som ett dropp i VP. Jag hoppas, det, hoppas det är okej. Okay. Du är varmt välkommen. Du skickar sen. Royalties. Jag är bara glad att någon, någon blir glad när man ger dem beröm. Det är så många andra som så här, avgillar det på, på Twitter om man säger det här var bra, då bara Block. Vi har så mycket droppar där du säger väldigt radikala saker och låter väldigt, ska vi säga, engagerad och arg. Och nu får vi mys, mys Magnus. Mm. Nej, men det är bra. Det är två sidor av samma stora härliga köttmynt. <laughs> Ja, det är dags för lunch snart känner jag. Ja, jag blev hungrig. <laughs> det är onsdag. Vet du vad det betyder Magnus ikväll? Stambordet. Just det, det är premiär för stambordet. Ja, härligt. Det är mycket, mycket trevligt. För dig som är prenumerant på Svegot Plus så är det ju på onsdag kvällar stambordet i form av... Ja, det är med video och du kan vara med själv och det kan hända massa saker... Det är ju premiär ikväll så exakt vad det innebär. Det kommer väl utformas här under kvällen på något sätt. Men vi har lite idéer. Framförallt så är det en möjlighet för dig att, att kunna delta i diskussioner att kunna ställa frågor och så vidare. Men vi har lite saker vi också ska gå djupare in på ikväll. Och man måste föranmäla sig mm. för att få en plats vid det här stambordet. Och det gör man inne på svegot.se stambordet eller genom att klicka på stambordet i menyn. Och Kristoffer, var hör och ser man mer av dig? Eller hör i alla fall, det ser vill man kanske inte. inte så mycket att se. Det är, är ostruken skjorta mest hört. Ja, jag vet. Den får man ju fortfarande lida för. <laughs> Nej, det, Ni hittar det vi gör på alltnorden.se. Vi har ju Spreaker som huvudplattform också. Tills vidare, om Gud vill. Så äh, jag, jag finns även på Twitter. Det är min äh, assistent Bengt som, som skriver åt mig. Äh, ni kan hitta mig på at vp på Twitter. Det är väl den plattformen jag gillar att bråka på mest i alla fall. Äh, och sen så, ja. Ser ni mig på stan? Hej, <laughs> uh, <say> hej! <laughs> om ni känner igen mig. Mm. Uh, så det är om det, antar jag. Ja, stort tack för det här trevliga samtalet. Kristoffer, du är med oss om två veckor igen hoppas vi. Jajamensan, jag har redan ställt veckoklockan. <laughs> ja, det Hej. låter bra. Uh, och imorgon så sänder vi 9 till 11 igen och då har vi med oss Jalle Horn som gjorde en folkbildningstjänst igår och lärde oss mer om grekisk dramatik. Vad han ska lära oss om imorgon det vet jag inte men det är en man med väldigt mycket kunskap så det kommer säkert att bli intressant. Nu uh, tackar vi för idag och önskar en fortsatt härlig onsdag.